Bonjour. Hola. Buenos días. Guten Tag. Bonjour. Good morning. Goedemorgen. Good morning to you. Gjësi. Em jes. Mirëmëngjesi. Uh, Pjeshkëza. Ëh, uh, mirëmëngjesi. Banane. Mirëmëngjesi. <laughs> mandarina që janë tani në këtë periudhë boll të lëngshme, do thoja unë. Portokallë vendi etj etj. Dua t'ju përshëndes edhe shegët miqdashur. Po. Këto janë tre fundit. Po. Shegët janë si 109 vjeç tani, po gjithsesi, do po, të ishin njerëz. Kejnë fjalën <laughs> që gjithsesi kujtohen si ata Pushtin 190 A se që mba në rekordin Por mirë më gjesin njerë Mirë më gjesin Edhe arrave Lejtive ba, Fishtve të tatë <coughs> Vezve O falemi mm. dhejt fishtve të tatë Që në kujtuon të një Balla fishtve Balla fishtve të ma Po Edhe Edhe Qa ka tjetër? Qa ka sezonin të një? Qa kemi tjetër? Nuk e di hmm. Ka shmë s'kazë që Nuk ka tjetër, janë e që tjetër Këto janë Kemi modhë Po, kemi mollë. Um, po, atë mollët, ja. Mollë kemi. E, pëse ka përse njëra? Kam kërë mol, një mollë djejërë. Nuk më kërë asisor. U bërë një ja që kam përëmar të ndryshma dhe ishe... Që ha mollë, mërë dedekat? Ku i blen mollëdit? Po çka kishin? Po Starkina tani janë bërë qosë. E ka të drejtë hirën. Nëse më mollë. Vjen kashën e gjelit dedit, nuk është e mirë. Jo nuk. Po është e drejtë. Nëse vjen me ata. A po? Ti pyet kur blen? Jan janë si ashkoll, them unë. Jo më po si dru. Mëmë, un kam gëndarë. Sa e tregosh? Sepse di pse nuk e tregonin jo, nuk e tregojnë ku i blen në po ka Jori, trege, spartaloa, treg i blen. Ja, është shpërtalloje, shpërtalloje tregun që i blen. Po. Te anzim tregun. <gjullë> <gjullë> yes, thon... Ma, këto ishin të verdha, të kuqe, çfarë ishin? Ka provuar të verdha, të kuqe, jeshila edhe ajo që është ndërmjet, domethënë. Po me një pa provuar kë lëm? Jo, edhe pas se vendose të mos blej më. Sa sigjita i provon? Se nuk më pëlqeu. Okej, asnjëra prej tyre. Mirë, faleminderit yjeri për këtë. E dim se po them, sepse javën e kaluar un hëngra një mollë dhe me thënë drejtën e shijova atë. E shijova kjo. Çepa. Edhe un i shijoj zakonisht, po. Ixa, isha, isha, isha mm. m'bajm ndër ku isha, isha pranë mamamit. Aha. Edhe po meresha diçka. Më kisha, okay. jo kisha diçka në dorë, po mm. isha ndoshta mm. mm. po qëroja diçka. Ndoshta kastravecin tim apo avo ndim patullxhan mm. dhe ë <gibli> dhe ndon ko po shijoj këtë banë, thashë sa ëmbël dhe Nësa mirë që. Ka patolli, ka patolli. Po. Mhm. Po, nuk uftoj, nuk uftoj fëmirin. Edhe modhës ti që motit. E miqra flera një çtjetër më uftoj fëmirin cila. Para tha ditësh. Mhm. Mm Mvjenim bir aty dhe kishte se kishte një qese të vogël kështu. Mm -hmm. Që më vonë më ra vesh se kishte dhënë gjyshia e tij. Mhm. Mm dhe në qesë kishte arrë oh. dhe një dy mandarina. Oh. A, oh yeah. Dhe një dy portokalle, kemi kujtor. Qese të vitit oh, oh, të ri. Pikuris fruta për vitin. Dhe më kujtuam edhe edhe duke paratë qesen thash Ku e ki gjeti këtë? <laughs> e vërëzisht të thash, ku shë ti në i makin kohën, në i nxekë shumë? Se, Normal, më kuhtonë, po. më s'ka shkuar të tete gjashta pa dashi <laughs> E ka shtypër atje Edhe, um, më thotë mua madha nëna Edhe, ndëja, ndëja, për shukat e qesën dhe thosha Pse më fletë mua kjo qesëja me madalina <laughs> me arra, qa më thotë? Edhem vjen de keq për veten, në farmaci do të më kujtuam. Që ti e merrje një herë në vit këtë, do të kaloj. A të shënjin ti për lodër, a ke mersi? Po, po. Kur prisje për lodër dhe merrë mandarina, arrë dhe ndonjë portokall thashë mos. Edhe palafish, kanë qenë. Edhe palafish. Çfarë duan ti? Çdo gjë që haj. Vetëm lodra sikisht. Vetëm lodra sikisht e për ty. Ti vetëm lutesh e për pak kauçuk, për pak plastik, të kishte diçka ashtu. Një form kali, a ku ti unse çfarë? Mh. Dën se po, ehm. Kemë xhenjura. Jo, ja, jo, ja, nuk e gjynat tani o, na, për ka shikisht. O, na, gjynat për të ardhur keq thuaj. Oke, okay, mirë. Er, Është mi er. forma më e mirë ajo atje. Është bërë kështu si si medrase këtu. Përfundim. Medrese mi. sa quhet. Është gjynat. Çmbe shaka. Ej, dijom. Dijom. Ëm, nese. E di që s'ke, po edhe sikur të kisha, s'ka problemi. Ëm, duket se ngrit mirë sot. Ë vërtet. Çka ke ti, Olta? Se nga pavje mirë duket. Ëm, jo. Merëu lava. Ja më rrezikun. A u lave? Mbran, u lave mbrëm. Po. Apo kjo është? Së shtunëisht e di. Ke ardhur në lar. Ishte marr, e martë, po thash ta prish. I thashon diçka i mungon asaj. La, <laughs> <laughs> uh, nuk ka zhuli. Ne ze, më ne hajmë programin tani në klubin e mëjesit, <laughs> më i dashur, do të jetë një program i gjatë 3 orë i trash sa dësh. Ë uh, sot me gjith uh, gocat këtu, i pari do të jetë kë më mjekër. <laughs> Rainbow <-and> men. Ne vlasim <laughs> pak edhe për uh, lodrat.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 I'm just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on ne me Ne dalim nga shpela E kemë rësyshe e Lori na filmon nga jasht Në tjelim duken vetëm sytë Pasete i kupton që shjeri që vo den nga shpela Me një thes të madh me lodra Ej Ej, regjizor edhe, bashk regjizor, mm. ju lutem. Po, po, po. E lëm për një moment tjetër dhe? Pasikurishe po. Okay, Oke, shumir. A dhe dhe, janë duke u zënë mishdashur se cila është mënyra me mirë për shpëndar dhuratat. Mm. Edhe uh, Lori thotë... Uh, Unë e ndoj do... që t'a lëmë këtu, pësë duhet a... Lori, po. Së duhet t'yllojmë njërë vetë pas të e ndzirin për fundimit. Lori doj <laughs> që t'xkoj në bulqiz t'a një. Tanë i dhe të gjyrojt Dhe unë po them Që s'kena e shpëndare e zuratave në bulqiz Unë mm -hmm. do ishte fantastike Por ishte... mështë e kanë vide Që s'kam <coughs> vajtu Që s'kam vajtu po Po se në ty qëkaj Return të bulqiza Por dhe uh, dhe dh dh vëm uh, dhijam Atere Një sekunda atere Dhe të kemi një Pas kemi ponë sur uh, Dhe të kemi dhe një bazë për, uh... Po, naturisht mm -hmm. Leta përvojmë uh, Leta përvojmë me Fështë <clears throat> Si ka këtë? Kushtë? Nuk e din këtë këtë po Me enigmat, me enigmat Me enigmat po Return to Innocence mm. Ok Dhe i shkon të... Dhe i shkon të... Pa të them momentit dhe Edhe... Skena e parë Në basi që... Në basi që... Altini ka atë momentin emosional <laughs> Rikësimin në bullqin Rikësimin në bullqin <laughs> Ehet mund të um, shkoj. Jo, dhe un kam, uh, kam shkuar. E kam lindja im. Ka e di, e di. Po kemam, kemamusta el gigë. Nuk është el gigë po. S'e di ke shkuar një herë, edhe un kam qenë një herë. E ke vërsysht po, u bën shumë vite. O ke këngë për Altinin, mirë. Mos e vit moment. Jo, jo. E dëgjoj, mos e dëgjoj vetëm tiën fare po thuaj se. Po, si mos e dëgjoj vetëm tiën. Nuk e dëgjoj fare, nuk e di, s'mkan. Ma kan, ma kan lidhur këtë, kështu që ma kan bërë që dëgjoj vetëm një herë. Ne do dëgjojmë gjithsesi. Po gjithsesi. Dëgjohet uh, shumë mirë, kjo është artist. Kjo ideja është, mm. domethënë, alleta, leta, leta në altinë. Altinë. Ngri zërin, mbyll dy syt dhe shije. Madje altinë, madje altinë themun, meqë po kthehesh tani. Dhe për momentin qëllon si single, si çka. Pse sjeni si bashkë, të uleni bashkë. Skena thjet që ju ai vjen me faktin me një shoqje, e kuptojmë. Mirë, mos falem vetëm të gjuna. Po se the, vetëm fare në bulçit. Tregoj që ka ndryshuar, e kuptojmë. Se vëse të nga tëronë skena, shkyria për dalja Si që e rikë Në duhet të arrisim edhe më, më mjekë në qëtë meretve Shpa Thejm që, të të shwa, um, xo, që skena e parër është Jeri që ten nga një vrinë Nga një minierë atje Nga një minierë atje yeah. Hesh He në që kroma ndej Hesh një dy një dhjetë qarë Një më dhjetë qarë, dhjetë qarë duke më dhjetë qarë duke më dhjetë qarë Hygër duke, tu a tyrë Po duham të hamë, zotri Ka një zotëri, unë zotëri Na, shu i duke skuptoes, shiris, ato janë sterotra Edhe ti t'ke del nga toka, e kuhtonë në promomeni A, nuk, nuk kuhtarën Tusja ta janë pangrën, janë nga fta fmi që sanë Eke, përës për shku shhojnë ata Kam probleme me shikimi Miro, zotëri Ej, po vërteta Se unë po mëndojnë më t'jabë në takëshu Humori të zi, po është Vashdojnë ka në majnë, mbletin kroma tje mm -hmm. Vashdojnë fmi e të asho Ajo, domthonë, ajo mund të ishte një soi edhe në shekullin e 16. Sa do të thosh? Edhe në shekullin e 13. Ka shumë vite paskuar, por kam ndjesinë që do jetë e njëjta situatë. Do të isha. Ka ashtu aktivitete, ai aktiviteti është kështu komplet. Fëmijë që mbledhin krom me sportan kur rris. Është. Shuçi sa sa nga lodrat do shkojnë, do shkojnë në Bulgëz. Megjithatë unë jam dakord me mm -hmm. mendimin e Lorit që duhet të shkojmë atje. <coughs> po ne do shkojmë patjetër. Hmm. Po. Ajo vetëm atje. Me shkujem në kruj, në noj, të krujës mm -hmm. Një vjesë e mirë janë me fundi avë ndryshe mm -hmm. e Shpërndahen duke njësur nga kjo, nga kjo javë Po dhe ju informojmë për këto, sepse, sepse me që njëgjit vinë Edhe sielin këto lodrat, këto librat Tejshat e gjerët e gjerë tjerët mm -hmm. e tjerë e që sollën me shumë bujerri na, na përket ne pasaj si dhe tyrë që ti informojmë sa njerëz mbi mm. uh, ku shkuan? Mm. Ku shkojnë dhe çu bën me me dhuratat e tyre? Kjo është mendoj unë një. Një minimum i vogël i i pa shkruar, por që është i nevojshëm atë apo ja? jo? Sigurisht po. Kështu që ne do të ne do t'i tregojmë më ishdarkur se çdo të ndodhim me ato lodrat. Mm -hmm. Disa prej tyre janë janë rrugës që tani, mm -hmm. por të tjera, siç po e them, disa në Bulgërist. Noi është ndështuar një kopës atje nga fara, në një fshat shumë shumë të varfër. Është mm. zhduar nga e fara. Ëm, është shumë i bukur, por nuk ka lodra. Domethën ka mbetur vetëm për lodrat. Ëm, mm, kuptoj. Dhe janë mendoj që është ide e mirë ashtu sepse nuk është u shërben më shumë se sa një, domethën e kupton fëmijët në kopësian më shumë, është edhe ja të gjithë fëmijët e komunitetit atje, mm -hmm. të fshatit edhe. Kështu që të gjithë u u qellon çdo luaj me lodra. Edhe librat janë për atë mosh. Ëm. Mm -hmm. Dhe super, dhe Potani, mm. frimzoj, në super. Le të drejtohemi për këtë. Po tani një herë do të na frymëzojmë ishtashun. Në klubin e Mqyesit, Jeri ka shprehjen e saj për ditën e sotme. Në shprehje që kam zgjedhur për sot mm. është nga William Shakespeare. Ndosht mm. kjo. Syt janë dritaret e shpirtit ton. Kaç. Kaç. Jeri, ti habitesh më shumë. Jeri dhe? ta thotë dhe të sikon se ja, "Është e bukur, është, nuk diskutoj". Po madhjetër. Madhjetër, është shumë e mm. bukur. Syt janë dritaret <coughs> e shpirtit ton. Njih <gjën> oh, oh, oh, mm. oh, të ke bërë si këto tash. A vjen cik zy doltin? Oo, oo, oo. Po, boccë shpirti pas këtu. Si ti ajë, nuk sot për mëngjes, ajë sot kur ti e ke fikur një nat më parë, për darkë jo për mëngjes. Por nuk e pirr një nat më par, nuk ka shumë. Po nuk e di pse kjo, një gjumë relaxuese, një ndritarje e shpirtit. Po ti nuk të vura gishtin që ti ke pirë një nat më par. Dakor, tash nuk e ke shumë. Nuk e di se ka pirë me mua, ka pirë. Punë e madhe, se ka pirë, çfarë ka? Sheqapir. Nuk thash uh, që edhe un kam pirën, bro. Mm. Edhe oh. <laughs> oh, ti ke pir? Po. Një got verë. Një vezë. Po, zifon, një një got verë, një got verë. Sa sh gota? Ja, got got got verë. Got verë i tani se nuk mbushet gota verë. Një gotë shishe verë. I natë veraja ime është më mirë, bro. Overa, a veraja jote është më mirë, bro? Ma? Nuk e di, mo, ja nuk e kemi provuar. Sa e mirë është kjo verë ajo te bro? Kam akoma. Ku ka akoma? në shtëpi. Ën në shtëpi. Çfarë ishte këtu? Se kuptoj fare. Se kuptova. Kam akoma. Sigurisht mund të vini ta provoni. Ne imi shumë e mirë mbrym. Kam akoma. Ishte këtu një festë. Po, sigurisht. Për kur? Për mbrëmsh, troç. Për mbrëmsh shumë. Personte shumë herët. Okej, mirë. Oda, oda tava nga për një festë me miqdashuj që ne të pimë verë se mbrym, pimë bira. A, më jo e din, më brëmë bim bira. A, pas kënë qënë bashkë, kënë dolli. A, dolli, dolli. Sekreqët. Dolli, rasesisht dolli. Ok. Ma tje si që... Se, kishe një moment që mund ke i shkuptohaj. A i shqëtot ishe më brëmë se i bim birat janësht, sa i që mua më ngrin kishtat... Dhe i futë të djebë të të të të tini? Dhe nuk më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Tani është ushqojeni. Dige gishtat e ngrohtë, po, e ja, para... kupton? Po. Ne. S'u qosë kontendim, oj, normal. Po më vjen këta. Suaj. Ndondimë po. në nevojë. Ka ndonjë gjë portugezë mm. kur kështu, se <laughs> të ngrijnë gishtat kur pi bira jashtë. E, ç'ka faji? Pi bira jashtë me këto me këto kohë. Në stad, me mm -hmm. zuba me tëra. Ne se, okay. Ne se, ne se. Stamdja. Pasonda do do gjithçka do të kthehet në normalitet. Volta na gjuftuar për verë. Për verë të ngrohtë. Po. Ambienti ngrohtë, vera e mirë. Po. Urdhë. Për së vere mirë. Vere. <laughs> mos. Verse nga mirë, erën, lutem. Oh. Jeni ka pasur ankesa sot më ish dashur. Ka pasur ankesa për aromën autobus. an, e autobusit. Jeri ankohet për për ditën e parë që shumë thotë për t'u lar. Io, ja, just si ajo është. Mirë, ne ajo, ajo është problemi i ynd. Është shumë e thjeshtë. Ti zgjidhni. Mos u la. Si kanë gjithë bajen me ngrohet? Ti e ke? Ja, thjesht e sakoj trurin sepse duhet ta bëj. Sa bëj trurin po? Me sakim truri, po, e sakoj në autobus, e sakoj me në autobus. Është pak e vështirë. Ti ka shumë arritë. Duhet duhetan duhetan u has, thoj. Problemi është që duhet vë diçka tek hunda që mos të ndjej po, po. më aroma. Të të e dëbantoh, monsë e e pa, chenë, po, edhe më mirë është të pat grip që nuk vjen shumë e vërtetë është. Çfarë mund të bësh për shembull? Imagjino në shallin se tani mm. kjo kodh eve edhe mund të sin, që mund vësh shallin në banë. Edhem si kush po nën shallin ti mund të shehësh një qesk të vogël në mend, çfarë? ëh? Në mend. Në mendë po. Unë ta mbush me porzilok për shembull. Tam. Aos. Po. Në fshat, në fshat diku. Edhe ti rri afër. Ti rri afër aty. Ti rri afër aty që ka er më, më të keqen autobusi. <laughs> edhe ndërkohë mëra bërzi lok. Po. Edhe edhe gjithë njerëzit ha vitën me oh. thonë, "Kjo e fortë që vaj." E fortë që vaj. Si riqëran aty aty? Ëh. Oh, mëra oh, bërzi lok. Lë, nuk mund të shpotoj neksun. Laku. Edhe. Aty basën ke çkupto çfarë? Mir, kthehemi pas pankën e mëqisë, jam shumë vonë. Uh, një një kur të vimish dashur ne kemi edhe baspak. motin mbas pak tani për momentin është shumë top dhe tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1849 u formua klubi i parë i patinazhit amerikan në Filadelfia Në vitin 1879, erdi në jet u dhejt si bashkimit sovjetik i Josef Stalin. Në vitin 1898, Shkenstarët Pierre dhe Marie Curie zbuluan elementin radioaktiv vërra dyumin. Në vitin 1917, erdi në jet shkëntari German Henry Shbull. Në vitin 1939, u inaugurua fluturimi një aeroplani me dy motor, i cili më vonë hyrin e histori. Aeroplani DC-3 indërtuar për fluturime komerciale nga kompania Avionve Daftar, Glas kishte një kapacitet për 21 pasagjerësh dhe udhëtonte me një shpejtësi prej 260 kilometrash në orë. Në vitin 1937 erdhi në jetë aktori amerikane Jane Fonda. Në vitin 1937 në një kinema të New Yorkut u shfaq premiera e filmit Barbarza dhe 7 xhuxhat. Barbarza prodhimi Walt Disney ishte filmi par vizat i parë vizatimor me ngjyra dhe metrazh të gjatë. Filmi u mori prodhuesve katër vjet pun. Në vitin 1948 erdhi në jetë aktori American Samuel L. Jackson. Në vitin 1958, Charles de Gaulle u zgjodh për një mandat 7-vjeçar si president i parë i Republikës së Pestë të Francës. Në vitin 1968, Apollo 8 u nis në një mision drejt orbitës së Hënës. Ania u ul në mënyrë të sigurt në Oqeanin Paqësor më 27 dhjetor. Në vitin 1973, u mbajt Konferenca e Gjenevës për konfliktin midis Arabisë dhe Izraelit. Në vitin 1995, qyteti Betlehemi kaloi nga Izraeli në kontrollin palestinez. This is Club FM 100.4. Alo, alo, alo. Mirëngjes, ju keni ardhur në klubin e Mirëngjesit në valët e Club FM e dhe në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV, Mirëngjes. Mm. Hello. Unë jam Mirëngjes me ju nga shtata në 10. Tani edhe në klubin e Mirëngjesit në Facebook. Mund ta gjeni programin atje. Kjo tu është ta faqa. Faqja e on. Klubi Manchester e kërkonin Kollaj, edhe është live. Mund ta shikoni dhe ta dëgjoni në në klubin Manchester Live aty. Në Facebook. Tam. Pa. Tani, ba, për një moment jemi vonuar pak se po bisedonim këtu, por do pyesi edhe Oltën se sot isha tek kafja. Lajgjës, ati edhe kishe një debat të fort një disë dy komëshime të minë se kishte qënë mëftot sot apo dje sepse njërë i thoshe që ka qënë minus kathër dje edhe dje. nëzori një android për të aprovuar dhe sot në mqes, do më thonë, në Aha. pes të mqesit po unë nuk e shikoj do se se ka qënë në pes të mqesit ndoshta, Kru... Olta do të nëndryqoj jebi Olta Ate, do të kemi të një impar e shikimin e motit me Olten dhe do të marim vesh nëse ka qënë 4, apo jo, gradë Celsius, ose minus 4 më fali, minus 4 në pesë mqesët, jebi Olta Unë është shikoj shë të të një në këto momente është minus 4 gradë Celsius Të në të një në këto momente s'ka kuptim se unë isha vetë me ma kinë qërë dhe Dhe 3 për 10 është maksimalja për sotë Tjekë e minus 4 a koma Po Unë e kam 0 Unë e kam një Qa bëjtë këshumë? Po pra, <laughs> është i sakta i bëjtë no, një, një gradë është Ndoshtë edhe nga në gjitha, unë e kam bëjtë u në gjep telefonin dhe bëjtë bëjtë bëjtë një gradë Bëjtë bëjtë një grotë <grad. laughs> Në <No>, gjitha <laughs> bëjtë një refresh e Is... sa Refresh e dhe I bëjtë një refresh e dhe Minus 4, më thotë Qa mm, mm, të, të kështjefti Minus 4, zotë ri Minus 4 është minus 4 Wow <laughs> <laughs> V Ti çan e kupton domethën. Jo, minimose edhe një katë. A je mos besues ndaj faktit? Mirë, le të pyesim mirë si janë për makinata. Tani mund të na shpjegoj, Olta. Zero 69 20 70 222. Sa janë si jasht makinave tuaja? Sa është jasht makinave tuaja? Mos e kuptoj. Shikon shtremb të kësë se. Për mirëmëngjeshi Caitlin. Nga shuar dor Caitlin. Mirëmëngjeshi Robertit. Mjesi Arbrit na shkruajn nga Mjës. nga Facebooku atje. Mjesi. Doam tim nëse janë shkëmbimet tuaja. Mi shtosh kur jeni në uhtim tani është është ësht, temperatura. A është ftohtë as është ftohtë? Jeni ftohtë? Është. Është. Ftohtë është temperatura, nuk është. Temperatura është 1 grad Celcius. Shikoh, shikoh. <laughs> ftohtë qënka. Normal. Ftohtë që nga vërtet. Mir. Po përveç sa thon një pesa më thot 1 grad. 1 grad e kanë. Olta, kabu, gradi, kabu përfytit dhe me 4-1-5. Po, 4-1-5 e kam, dhe dhe dhe un... po, e pisa, kam se, e një ka matësi në vetë. Kam përshyve në unë që... Një gradë thotë edhe 2-3 njështje. Që... Kabu dhe me këto, Olta. Një, <shtë> yeah, s'ka vedot me këta, s'ka vedot me këta, s'ka vedot. <shtë> me këto s'ka vedot me këto s'ka vedot. Ata përanta si të rgojnë emrin, se s'duan të merë me Olten. E më është të kanë frik. 2-3 njështje, 4-1-5, a... Po i kemi parë. I keni ndjekur apo jo? Ai ka parë. I ka parë dinë se si ka parë. Apo <laughs> këtë? Shumë mirë, shumë mirë. Ëm. <clears throat> uh, Dyve votet të Kuvendit të Shqipërisë, Dashamir Tahirive e Shkëlqim Selami, njëri i partisë për uh, drejtësinë, integrim dhe unitet dhe tjetri i Partis Lëvizja Socialiste për Integrim duhet largohen të dy nga Vlora dhe pastaj edhe kryebashkiaku ose ish kryebashkiaku i uh, Kavajës uh, Elvis Rossi. Pam si bashkëprokurorisë kanë bërë mignon. një deklaratë po kanë ata uh, kanë kanë gënyer në mbushjen e formularit. Tani për këtë jam i qartuar sepse ka një gjë që Hmm. Kur është bërë këtë ligjit dhe, dhe kriminalizimit, hmm. ka, ka një seri ligjesh që i kapë, do me dhe në kuj. Dhe janë ata që kanë vrarë, ata që kanë përdhunuar, ata që kanë trafikuar njerëz, ata që kanë shpërndarë, kanë përshybe në në drogë, nësasit të më vo... dhaj, nuk e ti. Por janë, do me dhe në, uh, ata që kanë bërë tortura, krime kundra njështë zimit, hmm. uh, janë një seri krimesh të rënda, që konsiderohen krime të rënda, jo i kap ligji i dekriminalizimit, por nuk kap çdo krim. Mm. Po vërtet. Nuk ka çdo krim. Më këpëton, mund të kupton mund të ketë mund të ketë gjëra të tjera që njerëzit kanë por shon kanë kanë kanë vjedhur një gjë. Kupton një aparat Kër fotografik. Por vjen për gjëra të vogla. Po, vjedhje, vjedhje që nuk e kap, nuk e kap. Dhe çfarë ndodh? Ti, si kandidat për deputet, që mm, e ke bër këtë, tam. vjedhjen në të dënuar për këtë, e ke shlyer dënimin, ndoshta edhe ke mësuar gabimin etj etj. Ëm, po mund mund të ndodhë, jeri. Okay. Njerëzit bëjnë gabime, po themi. Tani ti mm -hmm. duhet ta deklarosh këtë. Dhe mbasi ti e shkruan në formant, ti që thua që në vitin kaq ose 2005 jam dënuar për vjedhje apo kështu. Ëhë. Mm -hmm. Janë në rregull. Janë në rregull me ligjin. Nuk të ka ligji, po duhet ta duhet ta deklarosh. Do e thuash. Dhe, pa. dhe pastaj mund kandidonsh dhe Por që do bëhet publike sigurisht, ja, publiku do ta di dhe sepse Sefse... pranon për të pranon është të mos shkruarit në vetvete. Domethënë ç'ka do? Thënë, që, që në çështë të dhëti. Kemi ka diçka edhe për krimin që ti ke bër, varet se si e dënuar dhe si ndodhi manipulime brenda këtij gjëje. Dakor, dakor. Ja. Mirë, ato kanë ikur tani. Ato janë se anë, mund të kenë ndodhur edhe shumë vite më parë, por po them, po them. Që nëse ti je i dënuar me një krim që nuk e ka ligji tan ti vetëm duhet ta deklarosh dhe pastaj liçi nuk të ka pse të të lejon që të kandidosh. Por nëse ti zgjedh të mos tregosh, Mhm. Uh -huh. tani ti je në shkelje. Por nëse ti ke bërë këtë krimin, Kuptaj. po e quaj, po e quaj që ke e që, që, që vetëm je zënë me dika, po e bëj të lehtë fare. Je zënë me dika, okay. madje që të kanë rënë në qafë. Dhe i kanë rënë grusht njëri diher okay, dhe kjo është gjithë. Okej? Okay? Tani nëse ti nuk e deklaron këtë, edhe pse kjo është një që shumë e lehtë, po themi edhe e kuptueshme. Mhm. Uh -huh. Joseti nuk e deklaron prapë në shkelje, sepse ke gënjyer, tani kjo në vetvete është penalizuese. Okej. Okay. Domethën mashtrimi në formular, mashtrimi në aplikim, që që ke fshehur të dhënat. Dhe për këtë nuk jam i qartë, nëse këta akuzojnë për për këto krime të vet, se ata nuk po merren tash këto janë gjëra që kanë ndodhur shumë shumë vite më parë, kanë ndodhur në Itali, kanë ndodhur, domethën krimet për të cilat këta akuzohen. Pam dhe ata janë në Itali, në Zvicër e kështu. Nuk janë brenda. Nuk Shqipri, janë brenda territorit, por kta tani akuzohen kanë përshtyminë për mos kallzim. Për mos kallzim, për për fshehje, mm -hmm. të asaj. Dhe kjo në vetvete është kështu, është kjo është, është djegse. Nëse ti harron, çka në një farë mënyrë është i drejtë, ë. Kështu është pra, edhe është një sorë përgjith. Duhet ta bësh. Është një sorë përgjith. Kështu ç'bër? Duhet ta bësh. Nëse e merr përsipër që ta bësh, bëje. Përndryshe mos gjini. <laughs> nuk e din çfarë do të ndodhi tani. Ëh. Mm -hmm. <gjohet> që ndovi, ta dhe përja shtohen Ose mund të rinë edhe aty ku janë Po, e vërtet Po i kanë qojtur që sharake, false E tjere, tjere, tjere Po, nëjse um, Ka padur ama Ka padur, se unë të duhet bëjsi Si një pjëdit voglë në aktualiteti Me një shansë për juve miqdashur Për situarë të dy biljeta për në Cineplex Ka tre filma që vinë në premiere këtët premte Në janë Miss Sloan, ballerina dhe 24 javë në Cineplex, por të mm. të tja është bi njërën për këtëri personaxeve dhe dënimet e ti ka shënë një agjensi mediatike që ka raportuar e para dhe që më vonë u mëhua, ma dje edhe u kërcenua mm. mm -mm. se do të gjobitej apo do të hidhe në gjysh për informacionin Cila ka qënë? 0-6-19-17-12-2-2 Dërgonë me sa shqëtuaja Që në qërëshorë Kur bërëshin zjedit për kryetarë bashkije Në qëfësembanment okay, Qërëshorin e, e vizit Matan-matan mm -hmm. Në 2015 -në, Kjo agjensi njoftoj për të lajme Por atëherë u kërcenua me gjysh mm. Dhe u më hua gjithë shka Nga qeveria Nga kryeministri Etjere, ja, etjere, etjere, etjere mm. Por cila ishte kjo? Kjo agjensi e vogël lajmesh Theme spark në klubin e mëngjesit shine a light Rita ora është sigurt tasnjëra nga mediat e ndarë shqiptare siç është 7:34 final here Halo, halo, Mere mirë se vini në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesit gjitha Mirë mm, mëgjesit tini, Olta, Lorka Atini, Olta, Lorka Mirë mëgjesit <laughs> Kemi një anagram për thuaj se gati Mirë mm -hmm. mëgjes Toni që në shkuran nga Kalabria Mirë mëgjes Ludmila që në shkuran nga Athena Mirë mëgjesit gjitha <gjubi> I bërë përshëndetit dër, dër mezzetare <gjubi> Përshëndetit nga të si da anët e dhe mezzetut Kudo që ti e një qëna të gjoni <gjubi> Në klav e fem në një që Lutmila është e vjetër dhe? Po pra, është nër gjuset dhe para Mën tjetë e vjetër si të gjuese, po ere Si të si gjuese dhe thëmë, nuk pa, këti, pa, e ti së mosh Së kam i dhe Si është e kërë i dhenë E, kjo anagramë të jetë këti unë Bomb E vështirë? Dhe më zë vo Dhe më ba Oke Ta edhim E eh edhim Anagrama mm -hmm. Në klubin e mingjesit mm -hmm. Tvila është fjalla Rarushë Këtë të një E dhe një Rar Rarushë Mm, mm, mm, mm. Rarushë me r të butësh? Po, ka vetëm r të butë. Okej. Okay, ra Ra rushë këtël. Ja ku okay, e ke i shkruar. Këtël. Ra rushë këtël. Mm, mm, mm. Ra rushë si Arusha. Mhm. Mm, mm, mm. Ra rushë këtël. Këtël. Ra rushë këtël. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Në rast se ju ja dilni çe ta zgjidhni anagramën, ti rivendosni këto gërma për të formuar një fjalë tjetër. Në rast se ju a ja dilni zonën dhe zotrinj, ju do të fitoni 1 një... orë nga Premium Voices. Valemderat <klik> <klik> <klik> aldim, endeze studion, me entuziazm tën. <klik> E të gjitha të fishkullinë? Fiks <laughs> Thashtë e nga në erët në tifosat ku që e zikë tu, thashtë Super Po um, Rarushë këtëllë Hëmi, jeri Po e mendojë Hëmi, në po mendojë Pake gjatë si fjallë Pake gjatë si fjallë është mm. një fjallë e për bërë Po të kema jollëta Gjebra Do e gjeji mm? Rarushë mm, mm, mm, Këtëllin Rarushë mm, mm, mm, mm, mm. Rarush kthël anagrama. Ishte një fjalë për okay. për e përbërtetë? Po. Okej. Është një fjalë e përbër. E kam gjetur në fjalorin e gjuhës shqipe. Rarush kthël. Ku më qerra fjala? Sot në fjalorin e gjuhës shqipe po them, gjetë edhe një gjetë edhe një fjalë tjetër mm. që me thën drejtën nuk e di asë ekzistonte. Edhe ndoshta, ndoshta, është fjallën më gjatë në fjallor Pa ha Edhe kishë edhe një kuptim më uh, interesant Ne tërgonjë Si mund të mbajtë, edhe kam fotografur e kam këtu Do një të të qoni Po, do Atërë Lumpen proletariat ah, Një fjallë Lumpen proletariat Lumpen proletariati është Mm. Stresi shoqëror e përbërë nga rrugaçët, au, oh. lypsejt, ja, yeah. kriminalët, oh. prostitutat, Mos. e nga fundërinat e tjera të shoqërisë që janë oh përçunduruar zakonisht në qytetet e mëdha wow. dhe që shfrytëzohen për punë aq qëllime të ulta. Lumpen proletariat. Do në thëm dhe njërë të thon pesë në njëri, shkojë ka fundin. Ti je një lumpen proletar, po. Ma, no, ma mërmëndëse. Lumpen mëndise. Proletariat Lumpen e ka Lumpen proletariat Lumpen proletariat Po, so, shtres të xoqerore përbër nga rrugasht Fundurrin Kriminellet, prostitutat dhe nga fundurrinat dhe tjera të xoqeris oh, oh. Që janë përshëndruar së akonisht në qytetet të më dha si oh. tirana Oh, no Durësi No <laughs> Oh Vlora No Oh my god Korësa nuk hai? ka lumpen proletariat Jo, ja, jo ja. ja. Kanë arë të i të qëth Ha? Kanë arë të i po Atë pak që ishe Mirë, um, por ka, ka në korç misdashur, ka uh, rarushë këtëll raru, Jiri Jë, dhe pak i duaj Rarushë këtëll, ka sa të duajsh në korç Rarushë këtëll, 069 207 222 Këte e mbasit dëgjojmë nga Pharrell Williams Kjosh Freedom në Kljab FM në 114 723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 Alo, mirë, më ngjess, më është keni ardhur që gjithë në klubin e mëngjesit, në valle, klubi femër në 104 është 7:50 minuta në këtë moment. Unë jam vendi me Jerin. Më ngjess. Ati në Oltun dhe në Lorin, gjithashtu kemi një anagramë e cila është Rarusha Ktl. R a r u sh k t l. K, më falni. Rarusha Ktl Kë, që është R A R U S H E K -a T, -a -t -a L. Mhm. <laughs> <laughs> 0-6-19-20-7-12-2-2 Dërgonë mesashe të reja Rarushë këtëllë Rarushë këtëllë Ekshtu <coughs> U thënë gjitha jiri U thënë gjitha Vajta <coughs> dhe prap të kë Një degi një bank e këtu në Shqipëri Në mm -hmm. kryeshtet Dhe që ndohë dhe është një bank që ka vetëm një Një sëpërtel një, një, një grua që punon antje Qile temi është Në rregull, po nuk është më shpejta në botë. Qëllon. Um, Qëllon. Ka qelluar një herë. Pun po puntelekut nuk bënsh? Po, një vit më parë mm. më ka qelluar një herë. Ëh. Më duhet të kam folur këto. S'i shkojnë diku shtë e arka për bër të bërë taksat e kompanisë. Ta Nuk e diun se si janë këto afatet e gjërat e kështu. Data 20. Dhe tani është një arg zonë të zotrin dhe unë shkoj vetëm për të rrhequr po them 3000 lekë. Mm -hmm. E kupton ajo që më duan, nuk e di, diçka kot. 5 minuta maksimumi. Po po themi në 3 mund të zgjitej. Çështja ime. Pam. Kurse ata kanë 1 or, 1 or e gjys. Ojo. Taksa, taksa, taksa, do të gjithë taksa, gjithë okay, dë, detyrimet, gjithë tatimet e burim, siguracionet, çka kanë për detyrë gjëra kështu për gjithë puna e gjatë shumë. Dhe ajo nuk ajo nuk mund të bëhet me ark. Sa jo argas, truçë hyn, del hyn, del hyn, del, del njerëzit. Njërësit... Do të kët një ark posaçëm prai. Imagjinoje për shembull që ti të shkosh në një në një market dhe ti thua se aty mbyllet tashi mm -hmm. për një orë. Se jam un. Sepse jam un këtu. Do blej u. Edhe për dallicsësti. Po. Vetëm un këso. Po nisë kjo ngatësia, mendojun është se ti s'do të unserë që shojmë në bankë e njëta gjë më do. Edhe mua më do të shpesh, në thënë drejtë. Që të shojmë në bank. Që të shkojmë në bank, ideja jo një herë në vit, Olta. Ndodhë shpesh në kuptimin që mund të shkoj njërë në duja Të merës banka Të merës Të merës Për të mendoj që këtoj Për të mendoj që të, të të ledhe të komisione aty Ledhe komisione për bankë Mendoj që punën ka stira vash Për që të të të, të orë mm? A thua? Dhe vash a vash Këton këshu Për të mërë më të gjithë Si puna më të gjithë Ska mundës të tjetër Ideja që ndodhë njëherë për sh ora në pushimin, ëh. Mm -hmm. Edhe edhe nuk e di se edhe koordinojnë ka. Të gjë të gjë barga çpo të mund. Mm -hmm. Dije, dije të betohem, nëse un gënjej, un mbaj përgjegjësi kshu, se s'po thën. S'kishte asa siç e di një. Asa këtë. Asati që shërben individë. Oh. Asnjëri në shërbim. Po ku ishin? Ishte vetëm ky Roja i kompanisë sigurimit. Ëh. Mm -hmm. Që fliste se, se bajnë një qeteci kshu, kshu si shumë qeteci që aty. Po. Dhe ky që që erdha unë dhe qeta dy veta të ulur, ata njëri kishte kapur kokën në duar, ulur atje. Uh, po unë isha, un isha i treti, unë isha i treti, pastaj pas me hyn një grua me një fëmijë, me vogl, një goz të vogël. Po. Që ju bëhemi 1 2 3 4 veta në radhë plus mia është personi 5 atje, është roja në këmb. Dhe askush as tjetër. Dhe askush tjetër. Dhe asknjëri tjetër. Dhe kjo i thotë, "M'falni," thotë, "Kjo në fillim e pyeta unë se thash, do të vjen në këtë situatë këtu?" Se ato çka ndodh këtu? S'ka asnjëri, asnjëri në shërbim këtu. Kur do dilja Parsh të zotrinë që është zagonisht atjet e kë individet, këjus mm -hmm. po <laughs> <laughs> jo, jo. in <laughs> të duhet kështë e marrë përshimin E për diltë e më e rësysh, aji përtuaj se ishte, për themë gati gati këshu Zomi ati të farë Duket dalë, të vendën po Po i këte, mm -hmm. dhe, dhe këjroja që jeton të kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kë Samia, një mundësi e, jo unika, me than drejtën, po ke ishte dita e dytë sepse një ditë më parë shkova deri te xhami, edhe mund të ishin, mund të ishin ja, 15 veta në radhë. 15 veta aty është kështu, ta them unë. Gjithë ditën. Ati, domethënë 1, 1 me 3, 1 me sa mbyllet banka domethënë. Po shkosh në 1. Se 15 veta janë shumë për 1, për një person që është na, kështu. Uh. Faq, mos po, mos po mërzisem. Më jo, jo. Mos po flasim në radio për uh, për votje nëpër banka. <coughs> Eh? Po të gjithë kanë kaluar. Të gjithë si kanë kaluar, besoj. Absolutisht ata dëgjojnë në radio. Një me se kanë kaluar. Që të kenë kujdes sot ato që kanë punë në banka. Nëse. Por e treta e vërteta, sot? sot sot do të shkoj në ka ka më një minutë, kam, kam, meni kam marr libër me vete. Bukë kam buk, marr me vete. Kam marr bukë me vete, <laughs> po. Jam gati sot. Na bëj një zë po këndoj. Kam, kam këndoj. Kam një kam një 3 orësh të hapur, ja për ditën e më përmativ. Kam një alternativë për të. Ndrot deg. Jo, jo, jo. Mbuljem bankën që kam. Si shajë shëndet. E kam e kam me këtë degën unë. E kam me degën, nuk e kam me bankën. Po, sepse kuptoj se duhet shkosh pikërisht aty. Po shko tek një tjetër. Topa është ngrohtë aty. Ës shumë ngrohtë. E po. Ës shumë mirë. Kurse edhe në shpik. Ës shumë shumë. Të spa. Ës ish ta tashë shumë qeteci është si absurd. Po tam... të leduar, është bibliotekë, bibliotek fare. Po aty edhe unë thelori. Në bibliotekën Balqane nuk ka shumë sa si ju. Sa njerëz që mund ledhosh në hapës. Perfekt. I dhomë mall dini lëme letra. Po bashkojmë po një grup ledhje. Ju, like. ju mund ju mund të mund vini për montazh aty, mund vini një pik montazhi. Të bëni montazhin tuaj. Mirë, okay. Ehm um, olta ana gnjetës e cila është agjencia e lajmeve rrrr më kanë thënë birn bravo është pirina dhe fiton dy bileta për nosin e plex birn është sakt 745 i mbaron çfarë do bravo 745 i mbaron 745 i mbaron numri mirë uh, një sekond Altin s'do se do, do bëjmë një çdo vogël fare vogël fare dhe pastaj do të vazhdojmë me këngën që ti do do të jetë nga uh, do jem nga the weekend siç uh, i kam premtuar Altinit të kam premtuar apo thashë do ta bëjmë Një sekundë, se më cësh me dolin i gjërë, shokë... Ba ba ba ba ba... E ka Youtube këto... Nuk është prullu... Më dalin i të qërë... Djo, se kam havën të Youtube i farë, më banqë këto... E kam bajta. Do atë bën një pjytin nga aktualiteti, po do atë që të bëjn nga aktualiteti. Me zë? Hmm... In familja, ku zë? Jo, jo, jo. Jo, me zë, me zë. Oke. Të ishtë... Reklamo, më del një reklamo t'i jeri që s'më lështë shikoj se shpar oh, yeah. duha të shikoj unë Dhe edhe më bën që të shikoj në reklam Që s'duha mm -hmm. ta Shikoj Varja Dyrësirë! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jë ja, mërë një më se hapë të, më se hapë të, më se hapë të, më se hapë të Nuk të më së këtëm Arkoj informacion Varja, varja Nuk e bëjmë tani, da e bëjmë pas taj <laughs> Po, weekend in... Familia, e l'familja, a, a weekend për pati edhe, weekend in dhe të të të të Don't pretend as though I'm. Um. Tanique Enrego del tiempo. No. Okay. What is? What is? There going at the weekend, my okay. dear okay. sure. Chew it. I feel it coming. Oh yeah. Take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes cuz you never tell me lies. I can feel that by shade. You been scared of love them what it did to you You don't have to run I know what you been through Just a simple touch a gentle kiss can set you free We don't have to rush when your heart get you high and fade it off this touch you don't need a lonely night so baby i can't... Mirë mëngjesi, mirë të keni ardhur në Klav FM në 104 Palni O si shaganti Më kishë e marrë një rrim kryu e se jeri edhe Kur Gjëva të bëgjë Ej, duhet pak, pak energi sot mëngjes Shuna dhe gotësa, mirë mëngjesi që të gjithve Mirë të keni ardhur në ditëm tuaj Kjo është e mërkura njësët e një djetëorit I urojmë ditën e festës dhe lagjes së fanshme tiranës Prej nga unë rjedh Gjithë shuna vet njësët e njështë Edhe gocave të 21-shit, edhe fleshëve dhe pensionistëve të 21-shit me soburrave, me sokradhe, edhe kalëmoj vetë ditën e sotme. Gzuar, gzuar. Gzuar. A dhe gzuar edhe atyre që punojnë në banka të 21-vjetori. Po. Po. Le të jetë kjo një ditë e qetë për ju. Jo si dy ditë më parë. Sot është emri, në fakt emri i shitish tani është Kemal ata Turp. Pam. Mustafa Kemal ata Turp, mm. por i kanë mbetur <coughs> I kam betur njëse njëshi Në kësuar ditinje në Kristit Kristi e di, është një tjali voglë Kam bëshu 6 jetë sot Edhe njëshin që që aurajm, Edhe njëshin Edhe njëshin Edhe njëshin Por... Përsa i përket ati që i ka vën njëse një tjetorin është ditinja e kujt ka qënë Dhe ta vëjmë të si një kujt si voglë për sot 0-6-7-9-27-12-2 Se nuk i kam betur kotë pandia. Pa nërmal Njëse njëshit Nisni fitorit. Okej. Okay? Okay. Jo i kanë mbetur dash i bukur mendoj. E, nuk e thoj, ja vetëm, jo si... vetëm jo arrisht i si bukur, po mes. Bukuria <laughs> varet si e për shikon ti. Si emër, si numër. Si një, si staj, numër. Sa të diskutoj di për këtë gjë tjetër. Ëvërtet, unë do kishëm provuar të telefonish. Po ta kishite se Kevin e Kevin këta numra, por shumë kemi, kemi, shum, kemi shikoj, në nëpër Tiranë, po ta vësh re. 21-shi. Mm. Edhe tak themi atje. Te posta 8. Tak, shkujë matje. Te non të kachet. Tak, te pesmet kachi. E gëmë, i gëmë, i gëmë, i gëmë, i gëmë, i gëmë, me numre. Me numre. Te 34 kachi. Tak. Te 23 kachi. 23 kachi. 23 kachi. Rriti të që një, dë, tre, kachi. 8, 9, 10, 21, që është që ejo. E gëmë, aty që i kemi. Ne ise. Ehm... Rarushë, këtëll, është anagrama për sot Rarushë, këtëll Do të rivendos një të gërma për të formuar një fjalë Mishdashur, R-A-R-U-S-H-E K-E-T-E-L mm -hmm. Rarushë, këtëll Kemi dhe mm -hmm. a, Këtë të javim për dy minuta Për tani kemi altinin Në Me lojnë e ti të të të të meshë Në lojnë e ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të U vin mesazhe në WhatsApp dy dy vet dy vet me një mesazh identik. Ço that? Për. Sepse kanë gjetur anagramin. Quizin tim të Rarush Rarushe këtë nuk është për për WhatsApp. Nuk është për WhatsApp. Është ke drejt. Kemi një djues nga Moska. Një djues nga Moska. Faleminderit. Ai i themi Hey, e çan do në Mosku i disi. Ra boja. Refak. Refat, Refat, Refat, refat përshëndetje. Përshëndetje. Re, re, re, refati, nëse mund ta pyes, në... a mund i shkruash Refatit pyetë, festohet 21 dhjetorit apo në? Jo, ai po na dëgjon. Ai kremtoim ndonjë çik këtu. Që sjë, neve nuk e pyesim dot kur dëgjon ai. <laughs> jo, jo, mund ta pyesi, mund të bësiolta <laughs> me me WhatsApp, me WhatsApp. <laughs> <laughs> WhatsApp. Ose më shkruaj me Facebook, dërgoj, dë, okej, okay, mos freqendro. Kam tek mesazhet. Dakor, dakor. Jo. Personale, Blendi. Private këtu në emision. Ah, no, no, no. Mr. Rifat, shoku. A mi me dakord, ai në addition edhe. Ja, e bëra un um pyetjen, le Generate... ta anti dgjoj përmes radios, s'e na përgjigjet Rifat. Faleminderit, Rifat. Kemë tani kemi tani Altinimin me dashuri, i cili do të ushtoidi në një lojë censure të papar. Dëgjojeni pak këtë fjalë. Kjo band, probohet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që ishin të interesuar të pushtonin. Hajeri rënia pa pas, rënia e djepaq, vetë fjalë. Për një band Muzikare. muzikore, muzikore, mm -hmm. e cila shkonte dhe këndonte një mesazh në vendet të cilat ishin ishin objekt interesi për tu pushtuar. Për nga nga kush? Dhe kjo është pyetja, a? Se këtë do të dëgjojmë se nga kush. Ëh. Mm. Pra mundet, mundet që në një mënyrë të jetë të studiojnë traditën. Ëh. Mm. Përse ju duket se bënde këtë? Po, s'ka nevojë të ja. Po e mos ja, e mos japim ndihmë, do të qoftë fal. Kjo band, përbëhet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që tje... <gjurë> ishin të interesuar i pushtoni. okay. Okay. I të pushtonin. Okej? Okej. Vriteni mendjen. Hidhen sa të vëgjël. Shumë e komplikuar. Hidhen sa të vëgjël të emisionit ton, Miqtan. <gjurë> All my friends are heathens. My name is Jesse Shudjida. Jenny McLeod FM, no in Shinti Kader. Tony, 21 Pilots. Heathens.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 Farmers have a certain smell. Yeah, trust issues not dimension. They say they can smell your intentions. You laugh and on the freak show sitting next to you. You laugh some with people sitting next to you. You think and then I get here sitting next to you. But after on laugh say, please don't forget. to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 Edhe në ekrani, në klap të vëz Yes, sir, yes, sir Hello Hello Rëm gjesë sota Rëm gjesë Rëm gjesë, lori Rëm mm gjesë -hmm. Si po ndiheni? Shumë heri Për më rëku i Oke okay. Anagramën e dhamre Jo ja. uh, Ende jo, jeri për fituesi anagramën së tani do të shpalet Oke okay. Quhet Tony Bravo, Tony Lëkur trash Bravo Lëkur wow. trash Ishtë anagramë për ti të sot dhe mishtashur 2, 4, 9, t'im baro numëri, fiton orën nga primi mosës. Lëkurë. Trashë. Lëkurë, trashë. Bravo, Toni. E që edha në fjallorë. Mm, mm, mm, bashk me... Si shtë artim? Bashk me... Lumpi, plore t'aretë. Mm. Sigurishem. Ah, uh, më harova. Lume. Ë, uh, urime, urime Boros, urime Kelit që e kanë gjetur. Stalin i është ai që ka ditëlindjen. Stalin, po. Ndërsa to e ka gjetur Bledi, pa 952 i mbaron numri. Mm -hmm. Bravo, bravo. Stalinu, Stalinu do të kishte ditëlindjen. Fide numër 3. Mm -hmm. Ku ka lindur Stalin? Në cilinve, mos më thoni në bashkimisë sovjetik njësë, të, të njësë e njështi 0-6-19-20-7-10-2-2-2 Ka qenë më përpare Rrugës për një një një të ton Po, po. e ngatroni ju Me në njënit të pargu atë buzëve jo Të pargu që ton Në ndërgjë okay. um, <coughs> Në ndërgjë Në ndërgjë Në ndërgjë Në ndërgjë Në ndërgjë Në ndërgjë Në ndërgjë Në Ieri ose poherë sot. Ieri do ku? Okej. Siniven, sinivendo, lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu në gjithë. Okej. Okej. Ashtu. Tani. Ti ke partikë? Un kam partikë, edhe dua që të luajmë. Kë kam parë un në klub Fem në 104. Ieri ty takon Rava. Tani. Do të bëj pyetjen e parë. Nuk e diim sepse por janë para vend <laughs> ti i pranon të favore, nuk, nuk është e shumë Ja, edhe ti shaj fundit, nuk e kam probleme Shumë mirë, jere përboda u shkatrua ju nga ata që bënkesh, për nga ata që zvepruan, për, pa. për pan që bë... A, Einstein Ta shti... Mm. Kjo varet Exact <laughs> Atërë, është mashku? është mbiduzat? Sa du është ti okay. uh, Merët me politik? Jo, jere Atere, mishtashur, nëse ju e gjeni, këkam parë unë, të rëgojni me një herë në 069 27 22 22. 069 27 22 22, këkam parë unë, ajde. Atëher, kjo është gazetarë. Kalonë, po, okej. Okay. është shkrimtarë. Jo, uga bove. Analistë. Jo, uga Ale, bove. Më falë, ishte gazetarë po jo? Jo. Në farformën far po, far far pa, far far pa, e parë, në farformën e parë, atëra quajtin. Nuk e doxim aty, po e doxim tek te tjetër, te shkrimtari. I hmm. jevi Lori. Ëh, uh, ky shkruan, ka shkruar një libër. Jo. Është i gjatë? Është i gjatë, po. Pa? Ka pak xinie. Si, si? Ka pak xinie. Ësakt. <laughs> shkruan për gjithësisht opinione të ndryshme? Samantha is okay. just run the Southampton score. Jo, jo, kushtuar. Jo, ja, jo, jo. jo. okay. Është gjatë, është mbi 40, ka pak thënja. Nuk shkruani thash, është disi gazetar. Pierri eh, e bëri pyetjen pakonfarçish politikanave. Po e bëra. Po mm. e bëri dhe thamë jo, thash. Ja ti jo. Mhm. Mm Atëherë ky është moderator. Wow, pra. Po, shikoj. <laughs> mund të mund të <laughs> më ngabuar në këtë. Altin mund të mos a kisha thjuajtur, po. Mm. Hajde, po po e fal. Jo, tamam, jo, tamam. Non the top cena. Jo. Kto ka bove? Vazdojm. Alta. Ë, jep Jordan. Është i dobët? Jo. Marshallas Butsko kështu. I gat Butsko me thinja është shumë i njohur. Unë më duket se e gjeta. Është shumë i njohur. Tashim duhet e gjeta po e von Lori. E vërtetë Lori, dhe nuk punon në lori, këdogi, dhe dhe nuk nuk nuk Top Channel, jo. Ë Lori, p... mund dali, mm. okay. Kites, Lori, mund të hyjë dhe dali, po jo punoj. Kujdes mm Lori, -hmm. mund të hyjë dhe dali, po jo punoj. Mund të hyjë dhe dali, po jo punoj. Nuk, nuk punon atje. Mund të hyjë dhe dali, por hyjë dhe del sa do të jetë. Ose e ftojmë pra? Okej. Okej, sesa. Nuk punon atje. Ka pasur një gazet vetëm? Jo, ja, jo, ja, nuk ka pasur një gazet. Ja, Lori është shumë. Lori i gabim, do më bën nëse më ndonë për analista, urgjenca në televizion. Bravo. Jeri, punon në televizion është diritor informacion? Jo, nuk është diritor informacion është komentator sportiv E saka? E i gjithi Bravo është komentator sportiv e saka? Me i një uri Që është e i fjamu në fush alba Lëzër e se tani një kemin e njët Tani i zër e se... Që është e objekti i filoj? Oke. Okay. Yeah, jo, yeah. jo, në, në të munduash ja, sa fillon emri, mund t'japosh një karakteristikë më më fani se. Ne kemi pasur të ftuar në në studio? Jemi, në klub jemi, në klubin e mëngjesit. Po, është saktë. Tjetër gjë? Dhe është goxha karizmatik siri. Dika shumë Artini. Artini është një mirë bra. Ka mm. mos ka karizma? <laughs> Bravo, shumë i xesh, është, është vërtet edhe është një karakteristikë, oke. Okay. Oke. Okay, të e karakterizon. Kemë tani ë Falimderit, Falimderit që na thë gotë, tësa ku të np. Julime! Kësë urro vasë Si xë urro, për të duke ashtë Preя, për e për e a për palika që surritë pineu. Honë jam shumë chi bëdëm turi Jam shumë me sinqert me turi, për nuk kuk nashra U l CPU L giving upara Mirë un, e që ora është 8 e 30 Dhe me në të n strawむ Në është më 10 8 e 26 Du vë fa njëse jase Wesh du dre të 30 ë intentar një. dis të Ju është e varen. Keni edhe 4, 4 minuta. Po, jo, jo, keni edhe 4 minuta. Është e 26-ënde. Mm. E bëjmë lidhjen e shkurtër tani? Po. Dekord. Si thoni? Okej, okay, ja ku është lidhja shkurtër në të këng, në e shkurtër me izdashun, na çon tek një këngë në klubin e ngjëstit, po mm -hmm. cila këngë? Lëndën skorter e kemi edhe për sot. Sot mbrapsht bëhet tosti. Tosti më i, i famshëm në Shqipëri mbetet Tost Nano ish kryeministër. Kryeministër juhet drejtuesi i kabinetit qeveritar. Kabinet juhet një klas ku ka pajisje dhe laborator në një lëndë. Lëndët në kabinete ishin kimia, fizikë, biologjia, gjeografia kishte harta, harta kishte dhe historia, historia pambarim është një roman nga Mikael Ende. Ende në shqip do të thotë ende, sinonimi është akoma. Akoma është fjalë me rrënjë greke thepundja, shumë fjalëve të tilla janë. Jan do të thjueshin dy burra me emrin Janin që pin kafë së bashku dy jana dhe pran dy asllan. Asllan në turqisht do thot Luan, Luana Vionca përmendet thjesht për çejf në lidhjen e shkurtër. Lidhet e shkurtra shkaktojnë shkëndija elektrike, po ashtu edhe Luana Vionca. Vionca është edhe lule, është edhe ngjyrë madje edhe emër gruaje. Gruaja me flatra është një përmbledhje me tregime nga Dino Buzzati. Buzzati shkroi edhe shkërtitjen e tartarëve. Tartarët priteshin e priteshin nga Togeri Drogo. Drogo tingëllon si droga dhe droga është e keqe, por në shqiptarë zihen të keqen më devogul. Vogul është një mbiemër në vendet germane dhe në Holland, sepse vogël atje do të thonë zog, zog është pjesë e këngës që dëgjojmë tani nga Nelly Furtado I'm like a bird You're beautiful that's for sure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 Ora është 9:32 minuta jemi me klubin e Mëxhistit në klub BeFem 104 dhe në ekranin e kafshëve. Mirëmëngjeshi, që t'i dilë mirë të keni ardhur në program. Ora është mm -hmm. tani 8:32. Faleminderit Jeri. 9:10. 8:32. Vazhdon të jetë. Ekzhtu. Tani juve e përdorni ndonjëherë zogun? Po e përdorim. Legëm <laughs> fjalën me fëmijët Altin ëë uh, Zogun, Zogun, tinë, dis si, si, mendesë si dikush që, që e, cil cil cil kështu si është ajo. Por e kam fjalën që uh -huh. që më tha Zogu kështu apo Topo. më tha Zogu ashtu do. Erdi Zogu. Erdi Zogu um, dhe më tha Zogu këtë Zogu. Gjithonë Zogu. Sepse unë më thën drejtën kur kam shën i vogël e kam e kam këtë Zogun e kam ngërën kështu komplet. Të gjithë. Po po. E mbaj mend akoma. Unë se kam ngërë këtë. Tym thoshin që i Zogu po kam shën shumë i vogël edhe e besoja. Që zogu, zogu më bërgjon dhe u thoshë ha, ti gjëra. Ai tani i madhalti. So. <laughs> Sepse uh, kam tim bir që është është uh, shumë i den mbas mës masës, e do shumë atë. Pam. Po ndonjëherë bën edhe gabime. Dhe mua zogu më thot sa gabime. Por ai uh, i ka kërkuar zogut pa e ditur që zogu është zogu, pam, që të mos më tregoj. Që që unë do të korigjoj të anjë djalin Në lidi me gabimet që ka bërë Po pa Pa, pa e thënë që erë zogu dhe matë jo, Zogu mund të themun Po jo se kush zogu është realisht okay. Më kopton? Se se ka bërë një gabimet rikë, Më pasë se që gabimi ka bërë me matën Mm, nuk ka për. Ka ka futur në furr. Dhe t'rregojun, jo jo, nuk ka për, nuk ka për, nuk ka futur në furr. Nuk ka qenë me, me as, jo as ma ka për. Më pak. E kemi tani Eldin miq dashur i thirr të na informoj mbi situatën e trafikut. Zakonisht është i ngjetur në këtë orë të ditës. A le të shqaim hallën e njerëzve në trafik tani në klubin e mëngjesit. Në mëngjes. Në mëngjes. Në mëngjes. Ç'kemë Më vend dhe më është tiksa ashtu që ti parashikova që ngjithësh mm. shumë i cikletshëm, mm -hmm. jo vetëm për ngarkesën, por edhe njerëzit blendim duke shumë më Këtër për, të irrituar më djesh. Këtë nuk kam arritur të zbuloj për dakord që të gjithë jemi vonë, të gjithë jemi vonë. Njerëzit do të kanë me nikat të fytyrë të egra, domethënë, duken sigurt do të ndajin polici rrugor, duken sigurt do të ndajin ato makinë tjetër që është përpara. Do të thotë, në stresoni azi dlaka në këtë nuk vjen. Mos, mos është një gran dark më burave. Domethën të gjithë plus edhe në trenin 27 pa 5, a kupton, kështu që të gjithë jemi 7 pa 5. Ore, uh, mora vesh që uh, shumë njerëz kanë filluar kod e fundit, i kthejnë makinat nga siçi kanë me benzinë me kështu, i kthejnë me i kthejnë me gaz. Oo. Oh. Sepse kursein, eh, uh, për dëgë nga janari, nga janari do ketë taksë, domethën do riten. Asitët e gazet normalisht do rritët dhe vlenë... Shteti, Shteti Shqiptare, Qeveria Shqiptare me ndonë një gjithmonë të më dhe në qofse njerëzit fillojnë në shmangin po themi mundojnë të kursejnë në përmjetë gazit tak, taksojnë gazin po përritët gazi? Se përse okay. pakten atje vlenë te, kë, në ka sharët e kualitivim makinat vlenë pakten mm. janë në bi 50 dhe në një 60 mjetët e që kërkojnë pahisen me Se normalisht duhet të shkorsh për qesësh mjetin atje pra. Shikojt mjeti që nuk është bënd një mpjandi gazit Duhet të shkorsh, duhet bërst dhe fotografi Në bazë fotografie duhet të të shkorsh me gjitë mpjandi në gazit që ta... Duhet të ndrojnë dhe lejën e qarkuvimit, se të duhet ndruar mm -hmm. dhe nga lejën e qarkuvimit E vare, që në shumë e kështu? Ka shumë kërkesa, jo, nuk ka shumë punë, nuk ka në punë të madhe procedura, por... Osi numri lir... i madh i çu të parë. Në çfarë mënyrë, nëse nëse djero ka strit. Nëse çeveria m'fal, i rrit çmimin e gazit, duke duke tatuar gazin, e bën që mos ket më leverdi pas çu pa, pse pse duhet ta ashtu? Ja vlen takse çfarë. Po thashë Qo... nëse ke ishte një mënyrë që njerëzit, apo themi ata që se kush kush vë gaz, ë, äh? kush vë gaz. Gazvën uh -huh. gazvën gaz njerëzit që e marrin makinën dhe shkojnë pun. uh -huh. vë në punë. Gazvën ata që kanë me Golf, ata që kanë me, me Fiat, ata që kanë me, me Forda, me Gjerrat Vogla, kështu e mundohen kursejnë 1 lek. Takuj ve gazë, nuk po gaz tani ai, e kam voni forti apo ku donse çfarë. S'i thuj që u dham nocia tiën me gazën e dizelit. Atëre, meqë ju e pat me gazën ata, ne ndo i rrisim gazin. Do t'i marrim te gazi vlla. Do t'i marrim, do t'i marrim ca lekë tjera. Kjo është, kjo është e gjithë ideja, ose do ta thënim gazin pa leverdisëm që që të vinin prap tek nafta, tek nafta me ujë, me me me, me standardet pler, çka po nejse, vazhdojmë. Ë e ke rradën ti tani, më trego si është trafiku. <laughs> problemi iso të pakten ka dhe një që atje kur kërkojsh kur kërkojshë shërbimi taksi blenë nga, nga pjesë ajë qëndrës të pakten busa ime shtremon dhe noflë a ime me mërë të vijim tjetër për shkak të zekasul trafik edhe është pakten e blokuar nga pedonalia pjesë ajë qëndrë tjera që e përshkova për 20 menudas e guptoj nga pedonalia t'i ka noflë këte kokë këte hmm që e shq pak të nduët 5 minuta, por ka dhe ndër një moment që menagjohët nësejt një duhet të rjave, duhet të djeve gjithmonë për pasir rrugës abdhitoftani, ka momente ku nuk mund të ke trafik, por e përgjishme, nga dita djeshme, nga dita part djeshme, që ka momente që është mbërë blend të pak të mështë nështë mështë stres mështë mështë për gjithë që nëtarët lëvizja për dalë në qëndër tiranët. Jo vetëm ka ishtë, Po katërfik të rënduar rruga barikadave, mm -hmm. pjesa tjetër në vazhdimin e Unazës, pra pjesa Unazës në vogël, katërfik shumë të rënduar pjesa nga Partizani Panjor, drejt kryqëzimit në rrugën e Dibrës. Normalisht si rjedhim, ka trafik dhe pjesa që vjen nga rruga Dibra pra, nga anë drejseja, drejt tikuqëzimit ka shumë probleme. Ndërkohë që ka probleme pjesa e Unazës poshme, duke përmendur rrugën Komuna Parisit me trafik lëvizje në rrugën Sulemandetvina, pjesa tjetër drejt kryqëzimit si rjetorit por edhe drejt dretoqullimi zoguzi, i Zoguzit që normalisht s'lëviz mëve, po po përfundojnë punimet btn tek pallati i xhijeta dhe tek ura vogël është gati në përfundim tek stacioni i fundit që do të japë një zgjidhje primare trafikut. Shpresojmë. E... Okej, okay, mirë. Ka trafik blend. E, e, e, e pam edhe bashk dje, sikisht të çon probleme rruga rruga dëshmorë dhe katër shturit nga bika drejt të sheshit uizon për shkak të bllokimit të Sheshit Nën Teresa. Bravo. E di, al, deshatisht duhet të flyej. Po koçi kanë ndepon lojë ndandeve, do të gjithë është mbi kurrizin ton. Nogë mirë. Faleminderit, shebe, faleminderit. Ka mburrë shumë që është edhe në mushkërit tona. Ëh. Kjo është e vërtetë. Lali Eldi aty se nuk është vetëm në kurrizin ton, është në mushkëritësh, në orët, është në shpërndimin e karburanteve e të tjerë e të tjerë e të tjerë, është ndotje, është është katastrofë. Po nese është Êhete... vetëm momentale do do çdo gjë do bëhet këtu në shtëpi. Është e keq. Nuk ulod dalin fare. Ja, kam thënë, Tirana është është tiran, ajri në Tiranë këto ditë nuk e di të ketë qenë ndonjëherë më keq se Është vërtetë është. S'e mbaj më dall asnjëherë. Sigur në Harvard. Patyesisht. Po. Ja huajemi. <laughs> Gjallë. Ja huajemi. <ku> Snaqet <laughs> dinë. Për, qim... momentin hmm. Për momentin asgjë. Për momentin asgjë. Do të jem i detyruar. Avajo <laughs> ieri. Esakt ieri. Faleminderit. <laughs> <laughs> Kemë një kemi një censur të tmeshshme nga Altini Miqdashur e kemi aktive këtu në kryenin e ngjessit. Është një censur e cila do t'ju luaj menjësh. Ju, lua Ju duhet të gjeni se the... kush ishin këta pushtuesit që dërgonin dërgonin muzikantë më parë sa të vinin vet. Mhm. Dgjoni ekipin, është është është çfarë është fitorja? Dhuratë? Po, kemi nisur me një kontroll të plotë mjekson nga Spitali Amerika. Një kontroll i plotë mjekson në Spitalin Amerikan, dgjoni pak. Kjo band probohet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që ishin të interesuar të pushtonin. Mhm, sa e vështirë. 0619-2712-22 dërgonë mesaje të uaj 0619-2712-22 edhe që me njëhet jetër 0619-2712-22 Kë bandë përbet nga një grupë muzikantësh që shkonte dhe dërgonë të mesaje në vendet që ishin të interesuar të i pushtonit Aha! Mm, mm, në cilat vende pra Në vendet që Mirë bërë njëri që dërësorësës po shumë ajo ishin ta hunët ai ishin këta mos jep ndihma tani se doja të shfarë po pra hunët nuk ishin hunët e gojët hunët moj tij e gojët çu fleda se se ka pa atilën shihni cigatinën e shikojm se si të rritet niveli i respektit thash oh a ka mund uh a ka mund si tani se ti nuk e nxjer pastaj as çdot ok mirë dakor a dhem një këngë bukur Shark Gaming can't be a good one. The Club FM Nation and the Caller Miss Dasher. Oh, Red Hot Chili Peppers. Red, Red, Red, Red, Red, Red, Red, Red Hot Chili Peppers. Give it away. Club FM. Get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Hello, Name Jess. Mirimnjes. Mirimnjes Altini. Mirë se jeni ardhur në klubin e Mëngjesit. Hello Lori. Hi. Mm -hmm. Mirë se jeni ardhur gjithë në Club FM 100.4. Miq dashur, ju përshëndesim nga klubi i Mëngjesit i hapur edhe për ditën e sotme nga ora 7. Deri në orën 10. Oh yeah. Mm -hmm. Oh yeah. Do të dëgjoni tani një uh, klip të vogël audio, i cili do të na mm -hmm. bëj të mendojmë për uh, mm -hmm. titullin e një kënge shumë, shumë të njohur, një hit të madh nga një grup i madh. Okej. Okay. Hm, mm. jep. është vështirë, nuk e di ku mm. e gjet. Çojm. Ase duhet të zgrum po ça ça duhet të zgrum atë json. Kjo është e vështirë. Si kur del avull. Mm. Si kur del avull. Okej. Okay. Mmm Lecojmë nëse ja dilni mishda shre vështirësh Nuk po them Nuk po them se shë lep Me gjitha dhe duhet na bëjt me ndojmë për titullin e një kënge është mm -hmm. Që nga të merë Enigma Enigma Jo Enigma grupi Ska një dhe Enigma është loja vetë është <laughs> titullin një kënge Po dhe gjoni aty ka Ka diska që është Ndodhë qartë të zinatë të krip Kush jadel jadel Kursia del, kursia del, sjell. Kjo është për çfarë? Kjo është për çfarë? Do bëjmë paguvon edhe fjalën e munguar në një këngë, deri në një loj shumë e lehtë për çditë juve që doni lojra shumë shumë shumë shumë shumë të lehta. Por me atë loj shumë shumë shumë shumë shumë të lehtë ju s'do fitoni asgjë. Jo, nuk fitoni absolutisht asgjë. Sepse është shumë e lehtë aty. Fat shojmë, ajo do të paguvon. Mund ta dëgjojmë edhe një herë këtë tingullin, lutem? Po, fiksoveti me këtë. Dakor ti. Ja ku e ke. Qatë të vjenë tërmendë? Jeri të thot në një? Kujtojnë një një? Nuk kujtojnë në disaj gjërë, e? Oje, e? Kujtojnë gjëmë jerë, i foljnë. Abstrakonjë jerë, je lirë. Je lirë në hajtë. Herë më duke si shi, herë më duke si dush. Jo. <laughs> <ne dush, laughs> shi dhe dushë <laughs> nuk është sakt. <laughs> nuk është <laughs> shi, nuk është dushë. <laughs> Nuk është ide, nuk është duhur. Lëre se ieri ndjen më shumë. Ti ti akoma tek tingulli misterios, çfarë është? Po, po, ajo është duhet ta shmëlqesim. Unë mendoj që ieri e ndjen veten më të sigurt tek loja e censurës. E di është e vërtetë. Te censura? Po, po, e kjo është e sigurt. Çfarë sot zodrin është Merkuri apo? Tam. Data 21, duket. Po. Ësakt, 21. Data 21. Ej, alë do inviten në aktualiteti dhe shkojmë shkojmë tek lajmet e ditës duke përgatitur lajmet me një dashur. Mm mm mm. Është mm. uh, larguar nga Komtaria e Shqipërisë. Mhm. Mm ky trajner 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. Ju urojmë suksese në sfidat e reja. Suksese. Suksese në jetë. Jo, jo, jo, në jetë. Suksese në sfidat e reja, Lori. Suksese në jetë është. Më din pëlqen <laughs> dot ta bëj. Gatërer kuftim, suksesë në jetë. Ora ky akoma këtu me suksesë në jetë. Po, pra, si s'e ka harruar xhanom. Në skazit keqët, lori, mm. po të patin gellë Ti, dore dhe ti do t'i gjosh? Lërë zë dygi ti heqë unë lorit Lori kjo është... mund të... mund të telefonojmë? Po, mund të telefonojmë Ministrin që t'ja thotë lorit vetë, se lori është fiksuar që atë edhe, nuk e ti sepse ka... ka i shkrupa Ja, ku eke, lori, digjoj e për që e vindhën Kjo është tani vetëm për ty Të uroj shumë jetë të djetë <laughs> Oke, okay, nështë gjemë knashe Dodëni. Faleminderit. To Faleminderit. Faleminderit. Po, patërisht. Ju uroj sukses të diellit. Ashtu. <laughs> <laughs> Arriveve me musliminë dashun në kabinën më të cilit. Sjell mien tani. It's a man's man's man's world. Traher. Klavi 5. Dete 55. Oh yeah. Nishin 4. Pam pam pam. Ikim tani. This is a man. Don't mind me. No man without a woman our girl. You see, man me the cops to take us all with the road. Man me the train. Carry the heavy load Man made the electric light To take us out of the dark Man made the boat for the water Like no one made Mm. Man thinks about a little baby girl and a baby boy Man makes them happy Cuz man makes them toys And after that, it's me that everything Hello. Mirëmjes, më të gjithëve. Ora është 9:06 minuta. Jemi me klubin e mësuesit në Club The Fame 104 në ekranin e Club TV-s. Ju uroj një ditë sa më të bukur vetëm bartin mësues. Më Blendi, mësues. Më Keni Mirëmjes, më Olta, mësuesi. Më mësuesi Kam një fitues për këngën e ditës. Jepi Olta. Ës Ol. Ol. Angela, staf 28 i mbaron numri dhe fiton një dhuratë në Electronic Line. Bravo. Faleminderit Olta. Ndërkohë që ti kishe par Dritan Shako Hoxhën. Mm, dritan Shako Hoxhën kisha pa, është saktë. 5 5 5 i mbaron numri Konstancës dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Dy mm, bileta. Të lumtë Konstanca. Gratë Konstanca. Por lojëton Daltin shumë e vështirë. Natyrisht Daltin ça nuk thon dhe, por, e, shumë për lojën thënë, por është shumë pritëryan sharje për ty. Ngaqë nuk janë dalin dot që ta zbuloin. S'ke çaj. Që nuk i lexojmë dot ta sharit -të i jepi shari, Olta vetëm me ato që janë sharje për Artin. Rustat. Jo, trafikantët e drogës. Jo. Jo. Oo. Oh. Çelbusir, jo, kjo më pafaqe, <laughs> lesu gabim. Të poshtrit. Uh, <laughs> jo. Angleze, amerikanë. Jo. I poshtër. <laughs> të pa fytyrët. Jo, jo, jo. Mirëmëngjesi si, që gjithë që na nisin në, në, në, në Facebook Live, dërgo. Çunat e gosa, duhet ta dëgjoni edhe një herë këtë klipin. Uh, Mirëmëngjes mjë nga Gjermania, mirëmëngjesi mjë Exonit. Mirëmëngjes. Nga Prishtina kanë shkruar durrzi aty. Ëm, atëre, atëre. Durës i Athena, di gjojnë i dhe një herë këtë klip, a Olta duhet ashtosh pak uh... Gjermania, Anglia, kujdes po, Atere, po, po. <laughs> Një, një kontrol, kontrol të plot Një kontrol të plot mje kësor nga spital e Mirkan Dhe festojnë me dy shishën nga kantina pjevish Më <laughs> mundi shishën vere, ause mundi shishën <laughs> brendi Mundi shishën brendi, mundi jenë nga brendi së këndërbeo Sot kam një rejtje për altimin Vështë do në rejtje, në fakt Vështë do në rejtje Vështë do në rejtje, n Po e gjë re dashuri u u re dashuri po po atë shkam. Vazhdon. Kjo band probojët nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që kjo... ishin të interesuar të pushtonin. Pra nëse pipët ishin të pushtua, ishin të interesuar për të pushtuar Ta zëmë mjerin Pa Qa bërni njerin? Të tërgoni një band Band muzikore Ojeri Ojeri Po të gati ti Po të vje Po të zilet ron Ojeri Ojeri Paka shumë kjyshe mesashe njeri Jo me këto fjallë Po guptahet Sepse da ta këndoni në njënë qënë e tyre Mirë leze, që O këshu të shumë potës <laughs> këtë e të rërën Dhe pasaj vinin këta Ishin më në, në sinkron se, se në e guptahet Më në sinkron se në e s'ka A mirë O yeah. dhe e dhe në bëtë shumë dukur gjithë sëse O jee O jee O jee Po të vjen vërd Si oh, yeah! oh, është oh, yeah. <laughs> vër. si Ja, di qëni dhe një Fjallin Po fjallin pra të të të të të të të të të të të të të t Ebra 069 27 1222 Po Tramezani ku do shkojnë Kus? Tramezani ku ka ikon? Tramezani thëm do shkojnë në Zvitsur oh. Po përse në la kuj? Nuk në la po, më i bajesnë në la E la më ne? Si shte që e la më shkejnë nuk bëndë për ne. Si ndot pra, apo jo? Apo apo është ndot vërtet? <tër> Trajneri jon. Trajner i parshkon apo pa? i par i par? I në ekipi apo? A përkondo më siguri po. Mund të jetë në Lugano Lori, po nuk nuk jam i sigurt. Ne. Kenes Kenes Solor, Kenes Sol. Nejse Klea 127 i baro numri fiton 2 bileta për në teatrin kombëtar, opera për 3 groshësh pa gja. Bravo Klea. Ës oh, super. Na <tër> ra <tër> ra ra ra. Ej, deka, faqa jonë Facebookut. <tër> Të në klub i mqesit, po, keni një foto nga këto panoramiket, Ta, që nga kanë ndryguar sot për, për trafiku në mqesit, por ja, nëse do, shikon me cilular alë tim... është dikush që po vjen për balë që nuk i lejohet nëse duket, apë ja. Jo, jo, mund të i lejohet, po do të shikon që varë ku këtu është që këtej, wow, po okay. mund të alë visësht të foto nëse është nga këto panoramiket, e silë pa vërdal, edhe shikon që vazhdojn edhe këtej. Wow. Po, Qisa fillon deri ku mbaron mm, edhe ky është kyr... rruga e Liçenit, rruga pa, pa, pa, pa, pa, ah, okay. e Pafit. Okej. Dhe ky është Eldi Mishrafjale. Çetoksia. Dhe Eldi ka dalë pe dashin. Ka lënë makinën aty apo Eldi na ka nisë atë. Nuk e di ndoshta ka pasur wow. një selfi stick shumë të gjatë. Mm, mm, mm, mm, po supervarg. Supervarg. Është shumë interesante, por tash shikosh këtë foton te grupi i mësuesit, por tash shikosh me me celular. Sepse kanë bërë një gjë. Ë ka menduar të bëj një foto edhe një herë ku je atë. Ku është Altini dhe Elsa që e bërna të ditë Dhe dhe të që bërna, bërna një panoramike alti mm -hmm. dhe nisa nga ty s'ishtë kisha këshu Dhe e Sola vërdal dherit e dhe Elsa dhe pas e mm -hmm. Ndalova dhe e Hoda Tani, kur un e shikoj këtë foton mm -hmm. Kur e shok të foton në... Nga telefoni. telefoni im pa. Po ta lëviz telefonin, me lëviz fotoja Sigur ju ah, kam këtu Ema, ata shumë Po, e kam të shumë Do me uh, ja, dhe nëzirë edhe ta shikosh Pa ti i tërë A jë më më më Okej, nxira dhe jepja njëri. Interesante. Ja, jëh as këtu. Mhm. Okej, nxira dhe jepja njëri totaj po. Lëviz telefonin, lëviz foton jave ja. A mund të ktheheni pa, domethënë, a jëh a mund të rish pak aty ta oh, kap më shumë? E shikon? Kap momentin dorë. E shëf jëh. A mundë të ja bëni me rën chic kthesja? Emocionin tek syri. Jo, krau tjetër. Kthe emocionin tek syri. Ideja është atje. Lëvizën drejt telefonit. A është duhet lëvizë kështu Lori? Nëse krijohet ndër, tash isë shok. Po, krijohet. Nëse. Nëse është shumë interesante. Është është shumë pa, qësit, doni, shikoni, sholit, e përshtatshme. Ëmrekulluesh. Nëse doni ta shikoni, shorini te klubi i mjesit tani, edhe gjeni një foto panoramike atje. Kallim por shikojini me celular, edhe edhe vetëm provoni lëvizni celularin, shikoni se si reagon. Duke sigur sigur fotoja është e gjallë, domethënë. Është super. Është super. Qëhë. Okay, doki. Ej kur të kthehemi më zhdashur do kemi janë dy artiste vogla këtu në studio edhe një pedagogun e tyre tani Adam Lambert for your entertainment I'm gonna hold you down and to you may yeah soul to pain to pleasure si vinin uh, e në klluin vale e, e, e mëqjesit në vallet e Club Fem në 104 edhe në kanin e Club Plus hello evening on the studio uh, me disa miq siç i lajmëruam pak më parë me ne është uh, Olgert Rakipllari mirëmëngjes Olgert mirëmëngjes kemi gjithashtu edhe dy vajza të vogla që kanë ardhur sot mëngjes do... ato janë duke uh, punës po janë duke punës po merren në vizatim ato janë Klea Marinaj, e cila është në klasën e 3-të. Klea, do të shohim pak? Ketli, Keda, është zënë edhe Ketli Keda ti lash në klasën e 7. Klea në shkollën e Ilbert, ndërsa Ketli është tek Skënder Çaçhi apo jo Ketli? Ketli. Pam. Shumë mirë. Atëherë, um, kemi folur në në vimsi, uh, këtu në klubin e mësuesit për uh, biznese të hapura, rishtas, nga më ndryshme të forma punësimi, nga më ndryshme uh, dhe vetë punësimi që njerëzit jan duke krijuar. Të rinjt janë duke krijuar një mundësi për tjetuar, të jetuar pa varur domosdoshmërisht nga një punë administratë. Atë kapem këtu, të kemi një mik atje të më fusi këtu, të më fusi atje, mm -hmm. të futem në këtë parti që të marr atë punë etj, etj, etj. Ka mënyra të tjera për të jetuar, ë dhe ne duam që të japim shembuj vazhdimisht të kësaj. Olgerti ë është një ripëritje. Olgert Rakipllari ë un kam kamqenësin që të kam këtu në studio, që kanë edhe më përpara në studion. Disa herë e mbam mendoj. Dua ta theksoj që është produkt edhe fal mbështetjes tuaj, që në fillim, që në fillesa ka qenë frymzim për ne, për të vazhduar punën, mm -hmm. sepse sigurisht gjithmonë gjen vështirësi rrugës, por uh, kur mungesë uh, kur nuk m'mungen mbështetja, atëherë ti jep forcë për të ecur përpara edhe pse në fillim uh, gjithmonë nuk janë ato frutet e sigurisht, menjëhershme. Është vështirë, por ne kemi nisur drejt atij. ë uh, të jemi të fiksuar në filim fare që të kemi atë përfitimin më të ma të jeshtë duham të vazhdojmë mm -hmm. Kjo pun të këtë tradit vazhdojmë. Ka një program të UNDP-s që është duke, duke ndodur aktualisht edhe ja, në, në thyrin e ty tani uh, dhe i në datën 15 denar uh, për një për që qëtë program i vetëpunësimit, ku ata promovojnë të shemboj dhe ndimojnë të rinjë që i detet t'yre t'i këthejnë në Ti kthejnë në bizneset vërteta Për këtë ka dhe një website që që, që jetë afterc.info uh, Kë njërëzit mund të shkojnë edhe aplikimet Dhe të rinë dhe në 30 vjeç mundet që të aplikojnë ati nëse kani dhe biznesi Por ti e ke bërë këta që uh, Olger, E ke bërë vetë Dërko dhe unë duaj që të frasim pak për këta Ti, um, po më thështë e për në për në për në për në për në për në për në për në për në për në për Të pdiva, ish, të pdiva të pionerit, Qendra Kursesh, pikturë. Shkonin ti kur atje për piktur, për vizatim, për për këngë, për valë. Ti ke pasqur vet për për vizatim, për pikturë? Kan filluar që në klasë të 7 kursin për piktur dhe realisht ka qenë një stimulim, unë aty nisa thjesht diçka për ta testuar veten se kur e ke dhë diçka frithua, okay, s'po mbas diçka, po ndërkohë ë erdhi mori drejtim jetë atëherë mm -hmm. fillova ato bërat për pikturë dhe nuk shifja asgjë tjetër për tu, ti gjetë, ti gjetë gjeta, të ndryshuar. Ti gjete, i gjete thirrjen tënde domethënë. Gjeta veten dhe vazhdova dhe tani okay, ja ku jam. Tani tani këtu gjaja interesante, për cilën ne kemi interes flasim sot këtu. Se ka shumë njerëz që kanë dorë për, po themi për pikturë. Ka shumë njerëz që kanë mbaruar liceun, ka shumë njerëz janë piktorë shumë mirë ndoshta. Por ti që uh, ke arritur çëtë talentin tënd, ta kthesh në një punë, sepse nuk është lehtër për artistët sot. Ne ndim që është shumë e vështirë. Ëh, uh, por ti e ke kthyer në një punë dhe ke hapur një, çfarë mund ta quajmë, një qendër? Qendër kursesh mm -hmm. të arteve pamore, stilimit dhe arkitekturës. Sigurisht, gjithmonë në aspektin fillestar, jo okay. të konsoliduar mm -hmm. universitare, po thjesht leksione baz, mm -hmm. po, të bazë, po. Fëmijët deri diku të rritur ve deri në gimnaz ose maksimumi me vit të parë të universitetit apo apo mund të jetë i rritur por mm -hmm. thjesht e ka pasion dhe do të mradi leksionet e para ka një profesion të dytë dhe këtë e ka pasion mm -hmm. sepse nuk e ka vazhduar më përpara vjen aty ndjek 2-3 leksione sa për të krijuar për dëshirën e vet po shumë mirë po tani jonesh është një gjë shumë mirë sepse kjo do të thotë se qendra qendron e hapur disa disa javë disa ditë në javë e uh, fëmijët vinan thjesht si funksionon. Ne si në qendrë, uh, duke qenë se kemi dhe zyrat, ne kemi nga nga e hëna në të shtunë hapur, por për kurset zhvillohen 2 herë në javë. Ka raste kur bëjmë intensivisht mund bëjmë 2-3 herë në javë, por si uh, program dhe si planifikim është 2 herë në javë nga një orë gjysmë për seancë mm -hmm. në ditë. Si, si nisi uh, në fillim? Tani uh, në fillim kur isha në lice kisha studion e pikturës dhe aty për në studio, së në vinin fëmi, po kryesisht kisha dhe një kusherir të vogël, që kishtë një dëshir të madhe dhe pasion për të pikturuar. Mm. Filon të pikturon dhe dhe une e kisha me dëshir për t'i mësuar diqka. Mm -hmm. Në basi vazhdoj, sot kusherira vazhdojnë për arkitektur në Turqi, okay, në basi aty të revizatimet para që bëndë, mm -hmm. dojnë i godxanë mirë, më dhajnë një stimul dhe filova me kusherin të vazhdova krioj. Mm -hmm. Kur erda në universitet uh, Për të mbi jetuar, gjithmonë me këto mënyrat se si të gjesh një mënyrë punësimi ose dhe që, Filovat bëja porosi të ndryshme dhe nder porosit e tjerë... Porosit do të të të të të tjerë... Porosit në piktura dhe bëje? Në piktur dhe vizatim. Por, Por këpun në e arket, kush që i porosist? Filovat të kisha nga student që sta po ishin, kishin filluar arhitekturën, dhe ndohte që ata nuk ishin shumë të mirë në vizatim dhe E ka pasur skuadën e Sofi Baksa Dembela që duan ti ken detyrat e kursit mm. frikë dhe mos mësuaj që ti bëje detyrat e atyre Unë ju bëja detyrat e kursit <laughs> dhe kisha një pagesë goxha të majme vetëm të stimuloheshin të thoshin vetëm na i bëj sepse mm -hmm. neve paguajm dhe kur mm -hmm. pashë kishte një pagesë të mirë i thashë jo unë nuk dua që të bëj shërbimin të mbaroj këtë punë edhe ju vetë ikni unë dua që nga kjo punë t'mërni edhe ju diçka atyre un vet ofrohem ju jap 2-3 muaj kurs free. Mm -hmm. Me këtë pagesë që më, më më jepni ju, unë ja u bëj edhe këtë pikturë, mm -hmm. por në fund e kuptoni edhe ju që kjo detyrë bëhet kështu. Dhe të vazhdoni ju universitet. Në zonë të peshkojni. Bravo. Po sepse nuk doja, ndihesha shumë keq kur ata thoshin, "Jo, unë të paguaj dhe ti duat këtë, këtë lloj shërbimi." Jo i thoja, mm -hmm. "Hajde të shkojmë edhe ta ta rregullojmë së bashku." Mm -hmm. Dhe pastaj kryesisht Filopat kisha interes e, nga nxënës që ishin në klasë 9 që donin të vazhdonin liceun artistik ose maturantë që donin të hynin në uh... Praktivën e rënë që ka ka një treg për këtë. Mm -hmm. Ka një kërkesë për këtë. Kishte një kërkesë, mm -hmm. po thjesht duheshë gjendur dhe duheshë bër promovimi dhe duheshë ju, ju treguar që shqiko ka dhe një mundësi dhe nuk duhet të ndaleni këtu. Uh, si bëhet di promovimin? Ti vendose të hapësh studion. ë Si quhen fillim? Uh, kurset e ASA-ve. Kurset e ASA-ve. Kurset e qendrës kulturore ASA. Por ë uh, si fillim neve kishim përpara dy vitesh domethënë nisi sa në për këto ambiente të sh... janë lokalet që mm -hmm. janë da. për fëmijë so, pa ambiente luan, të ba. këndshme mm -hmm. po shkova aty dhe kisha nga 2-3 fëmijë që interesoheshin nuk paguaja për ambiente mm -hmm. dhe ishte si testim shkoja ju japja më pas më pas kur pashë një që pruria ishte e e madhe pata një ftesë nga Sid Education, mm. qendra e, e kursave të gjuvës etuaja Sid Education ku më vet ofron mm -hmm. dy ambiente shumë të këndshme, artistike për të kryer këto msimat dhe thot Ok, mundet të bëshë olgërtë kurset mm. e pikturës dhe ekstra t'ju apësh edhe fëmive të anglishtës që regjistrojnë përgjute mm. për uaj, t'i qka fri. Në orë, dhe, në kotë lirë, t'i qka njështë mërë, një shkëmbimi, një shkëmbimi, shkëmbimi shkëmbi. një shkëmbimi, një shkërring që mundet t'ashtu, por që rezultoj shumë i sukses shumë, mm. si bashkëpunim, pasi neve kemi marë edhe një mbështetje më të gjërë përveç se sa të kurseve, dhe s eh uh, Asa Education si qendër kurse të uh, arteve pamore, stilimit dhe arkitekturës. Pasi Asa Education. Mm -hmm. Asa Education do të thotë kam ardhe vetë nga emri nga qendra kulturore mm -hmm. që ne kemi, mm -hmm. art, stilim, arkitekturë dhe prandaj kemi këto tre kategori ku ne ju ofrojmë dhe kurset. Për shembull, vizat në arkitektur bëjmë vizatime arkitektonike që do ju mm -hmm. duhet në të ardhmen. Shohim fëmijët që kanë uh, interes EPSM, për çfarë do të bësh kur të rritesh? Do ta bësh m'arkitekt. Okej, a të okay, punojmë disa vizatime me silueta ose diçka. Për shembull, Ketli ka dëshirë që të bëhet stiliste. Ne punojmë me me me veshje, me stilimet, me këto. Që ti ti qendroj afër asaj që ajo ka dëshirë edhe mm -hmm. po mosha e fëmijëve që mund, vinë, dhe mund tjene, tani, të vinë edhe sa të vjeç mund të jenë sa të ndejnë. Tanë, mosha ne kemi nxënës edhe deri në 5 vjeç. Problemi është që uh, ë varet si Ne nuk i kemi ndar shumë në mëshat sepse ë uh... Talenti mund të mm. jetë i ndryshëm, mm. mund të jetë një nëntëvjeçar që mund mos e ket, mund të jetë shumë shumë fillestar. Ka fëmijë shumë të vegjël që janë 5 vjeç, kanë një vëmendje jashtëzakonshme dhe përqendrim, jo. E qar, e qar. Se mjafton të kesh përqendrimin se pastaj pjesa tjetër mësohet rrugës mm. dhe nuk mund ta përcaktoj, por sigurisht si që 5 vjeçarët m'opak është qar, është pak e vështirë, por vetëm ata punojmë sepse ju mësoni shkronjat. Mm -hmm. Si do vizatojësh një shkronjë të bukur, domethënë mm -hmm. ta stilizosh. Sigurisht, 5 vjet dhe lart dhe është pafundësisht mëosha se siç e thash në fillim që mund t'jetë edhe një që ka pasion. 35 vjet që mund të oh. vji aty dhe thotë, "Dua të marr dy leksione të këta." Këto një zonjë një që pat më uh, unë un, sembajmë ndemrin e saj fatkeqësisht, po mbajmë ndih një kronikë që lan parca ca vite më parë. Dhe çfarë mbaj mend është që ishte një zonjë e cila doli në pension mbas shumë vite shpun, mm -hmm. që kishte zën kurr panelin me dor, se uh -huh. ishte dhënë. Edhe pasaj kisha, e kishë e kishë e zbuluar po t'uajse rastësisht mm. E zbuluar që kishë e kishë shumë kejf Edhe ishte shumë Dhe kishë hamë një ekspozit okay. Po e ishte ekspozit e ishte fantastika <laughs> Ishte shumë e mirë pra në... Për një njeri që s'ka zënë penelin kur me dorë Deli sa delin pension dhe e merë pasaj dhe në uh, dia ato ato punë ato punë ishin apo uh, kësaj kem piktorë gjithëra prandaj po them uh, dhe këtë ne si qendër kulturore e kemi si në vizionin ton që të të hasim të të, të gjejmë këto elemente që nuk e bën as universitetet as zgjaja specifike ne duam t'i mbledhim këta mm -hmm. dhe t'i inkurajojm pastaj është përpjekja atyre individuale për ta çuar më përpara kemi shumë raste që neve i kemi stimuluar duke i mbështetur duke ju uh, ofruar ose duke ju mundsuar uh, mënyrat për të krijuar një ekspozitë të tyre personale mm -hmm. dhe sot ata një prej rasteve kemi hapi dy ekspozita në Gjermani. A, Ishte mjek mm -hmm. dhe punonte me punime dole. Jo? <laughs> të dorë. Ju jeni premi ministri, jo? Kjo është atmosfera në shoqëtinë e juve. Unë falenderoj shumë për përkon ASA Education do të ju jetë miqdashur është. A mund të shohim pak vizatim? Po, patjetër, patjetër. Vajzat, kjo është mbyllja tani. Gocat, kjo është çfarë? Kthe ka bër kelti. Kthe ka bër kelti. Kelti ka bër Bravo Ketli. Oh, është një është një po e quajmë një Dabaj njëri prej dëbore, diçka e tillë. Ka me kapele, shumë bukur, shumë simpatike dhe me ato qerpikët. Miqja e Kosovës ajo e quajmë Baba Dimri. Ne i themi Baba Gjyshi. Baba Dimri, ndërkohë që kemi edhe Klean, Klean, tash që kemi për ti. A sa bukur de kjo. Shumë e bukur. Edhe Klea ka ju lumshin duart çogëme shau. Mm. Edhe këja ka ndërtuar një njerëj bretborë, ka ka vizatuar një njerëj bretborë me kapelen edhe me karrot. <laughs> edhe me karrotën në vend të hundës, po. Shumë të bukur. Po, më thonë. Edhe neve kishim edhe një kartolinë ka nga eza. gocat, kishin dëshirë se t'ia ja udhuronin, është një kartolinë me që jemi në mm -hmm. prat festas. Po, mund ta vëndet pema atje. Kështu që ja ja është për ju. Jeri mund. Ah, super. A, shumë e bukur. bukur. Jeri merr gjithë ato, gjithë ato dhuratat <laughs> yeri merr. Përfunduar festat edhe nesër kemi në mbrëmje në orën 5 pastë dite kemi mbyllje në përfundimtare ku bëm të gjithë një një rezume të të gjitha projekteve të gjithë vitit ku jeni të ftuar edhe si media pasi na keni mbështetur në vazhdimsi oh. dhe do bëjmë një ceremonii vlerësimi duam që të dikush tjetër edhe prezente të festojmë të bëjmë një got urimi për Sure. Ëm, faleminderit. Njerëzit mund të gjejnë në, në Facebook, në Facebook mm. është fare lehtë, Qendra Kulturore Asa Culture Center edhe në anglisht e kanë në Twitter. Shushtë mund të kontaktojmë, janë gjithandej, Instagram Shushtë që shumë Shumë faliminderit oket, miqtashur, tani këthejemi të këmusika Kjo është nga Justin Timberlake që etë Can't Stop the Feeling Ju jeni me radio në Club FM Clea, ketë lisht, shumë faliminderit që ishë sot mene Faliminderit, vajze Shumë dalentuar në gosat bas Këthejemi basfak Inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on Off to my city Off to my home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 just the legend nothing i can see but you when you dance it stays there's pure good, good crisp and up on you so just stays there's there's calm all the things i shouldn't do but you dance it stays there ain't no cap till i been so so keep dancing cause i have to feel it so just dance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 So long stop attack a new night when everything goes no vet i had when i'm getting you close when we move where well you already know it's so just the magic just the magic nothing i can see but you when you dance dance, dance feel a good, good creepin up on You dance, dance, dance yeah. Ain't nobody leaving So so keep dancing I can't stop the feeling So just dance Dani? Ai, ai, ai. Ai e dini se, dini se, vetani. Ai e dini se me jerin në klubin e mësesit. Jumi është Chelsea për një ditë mirë dhe të lumtur, ndaj asgjë nuk mund ta zvoncoj ato. Për këtë arsye ju këshillojmë tre gjëra të cilat duhet të mos i bëni përpara se të shtriheni për gjumë. Sigare Studimet kanë treguar se ata që pinë cigare vetën para se të shkojnë në shtrat i janë shumë të lodhur të nesërmen. Gjithashtu duham pirsit shpenzojnë më pakohë në fazën rem, sepse nikotina liron hormonin serotonin. Mish për dark Nëse ju nuk do një që vakti të shqetsoj gjumin të uaj të fort, hanë një ushim të letë para gjumit. Tre tjet e proteinave në trup shpesh është shpun intensive e vështirë, ndërsa trupi është një gjëndje tjetër. Reçipeta shumë të ngushta, rroba shumë të ngushta pengojnë ciklin e gjumit duke çuar në një temperaturë rritur trupore, si dhe duke zvogëluar nivelin e serotoninës. Pra ju rekomandoj të flini me pijame të rehatshme. This is Club FM 100.4. Diri diri di, diri di, diri di, diri. Mirëmëngjesi, mirëdheni, ora është tani 9:42 minuta. Ka la na na na na na na na. Unë Gergj Tito, inkogë shumë i nderuar miqtë dashur. Do i luaj turp këtë. Nuk falim se jam. Kjo është showbook. Nem nem nem, faleminderit. Mhm. Po. Kjo është mannequin challenge. Po përveç kësaj. Mhm. Tu. Në në në në në në Të thon, të thonë injë? Titull këngëolta? Çfarë kanë të thënë? Nuk më kanë thënë gjë. Titull këngë, më jdashur, titull këngë, këngë këng shumë e njohur. 069207222 është enigma në klubin Marim e Miqesit. Marrim titullin e një këngë, edhe këtë titull këngë e kthejmë në një audio. Mhm. <c Colin> <coughs> Kjo audio do të bëjmë të mendojmë Për titullin e kësaj kënë shumë të famse E di o në thë që shumë e vështir Nuk ka nevoj që ta në kohë është për jo, ja, Dëgjuesit është e vështir e tjil dënë bedet Dë <laughs> <Lë> të ngele është <laughs> tu Nuk ka Për këtë kemi një order Ta një mishdashur një order nga primi më qështë Po gjenerativste janë gjërat më të mira. Kemi më së shumti tani Oltën e cila domethënë se kanë gjetur censurën e Altinit. S'ka shansë. Nuk kanë thën Egjiptianët. Jo. Persët. Jo. Greqët. Jo. Amerikanët. Jo. Gjetës, jo, Keltët Altin. Jo Romakët. Jo, jo, jo. Jo, por janë logjikën e dur. Keni shuar deri te keltët? Donnë të thonë, rruga është rruga është. Vazhdo, vazhdo, hyjni aty. Nuk okay. ka, nuk ka, nuk ka. Zbresi nga ana tjetër prapa. Jeni shumë largore, më afër. Më më afër. Dgjojeni edhe një herë, dgjojeni. Mos e. Choband, përbohet nga një grup muzikantësh që shkonte dhe dërgonte mesazhe në vendet që ishin të interesuar të pushtonin. Në vendet që Pip? Pip ishin të interesuar pushtoni. të pushtonin. 069 20 70 22 2 069 20 70 22 22 Kam jeri. Ma afërmi jeri. Ma afërmi jeri. Kush mund ishin? Ta pushtuas ma afërnesh. Ha, mplajti mua jo. Ha, ha, ha. Jo pra jo, mos më bëjmë. <laughs> 0 jazz at the ninth 2070222, mi ish dashur. Ja ku jemi në Radio Pasioni këtu në Qendër Mesjet. Ja gjose banda jon që po vjen për pushtim. Apo s'e zgjitem. Tani e pushtojmë kur vjen për pushtim duhet të jetë pak më fort kanë për pushtim. Jeri boka. Bërgati, bërgati Mësë të ngelit hati po versjoni i plengi që pari shumë interessant Më dalë Më më më më më më më më Kjo shumë i Bërgati, bërgati kondicionerin të zë Bërgati Dë batani e në hape se qarë qafët janë Shumë tëfton Tëfton Po të, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, oh. Po të koriza, po të koriza. Mmm. Mm, mm, mm. Po të koriza, po të koriza. Kjo është një nga ato ditë ku thua, ja vlen ja ja ja <laughs> të flesh me qen. Ja vlen. Ja vlen. Ja vlen të, të, të flesh me qen. Ja vlen për sotin e amben. Amamamam ja vlen. Am, am, am, ja <laughs> Ekzto kur tekhemi do kemi edhe <clears throat> sa radio ne vajza ve vajzat duan ta luajn shë radio po s kemi kohë Olta ka ka gjithë mori se më lutet me telefon s'iz mund të siguroni duhet dërguar mesazh e gjithëa mvin mua më lutet për shë radio shë radio nga çdojeri ok olta tjim. me çe elupe do ta kesh një shë radio mbas pak minutash në fundin e mëngjesit Me mua nuk i keozhja I kam lërg mesajet këse her Gjitha këtu i kem I bje i që nga jashtetit dhe i fis po prap më nga jashtetit E i kje një i futmej nga jashtetit i futnë nga jashtetit E qëllë që atat mu? Buda Daliche flet Këtë e i mas pak në kryu i në mqesit në kësja BFM në i nëshin pikadër E të tani dhe Buda Daliche dhe mja i kam për ndër I i ke më ndër Pa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 So why we fight? We fight and we argue. You'll still love me blind. If we don't cut this whole thing, up, guaranteed I can play your mind. One tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can play your mind. One tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can play your mind. Mwah. Save me. Më mjes? Ne jam mm, mjes? Mm, mm, mm, Më zgjeni ardhur në klubin e mëmjesit. Lori nuk dëgjohesh. I dy. Volta Çakaorta. Yes, yes, yes. Nuk ka asgjë. Po ta akuzojnë në kod. Ja fut kësaj aftës. Pse artë akuzojnë? O çuja. Po e malltini. Ja fut kujt? Në ja futo ai. A tini kanë një natyr prokurori. Ëm. Mm, Ndoshta mbas mbas ligjit vetin e Volta nuk duhet të uh, diskreditojë. <laughs> ja, po të diskrediton lutam. Jo na jo na veshë të gjitha. E para punës dhe e dyta punës Altin. Ëh. Mm. Se përdor fjalë shumë të rënda. Ajo vajza aty nuk ka bërë asgjë për të diskredituar vetën e vet. Çuçi që, që jemi shumë krenar se e kemi këtu. Mm -hmm. Ti nga ana tjetër, më vjen të qaj kur a dëgjoj këtë fjalë. Ti e kokrë e simpatikut. <laughs> uh, la, <laughs> okay. Ëm, i njëjshovalla, i njëjshovalla, me gjithë ato i kam me me, me dy kuptime, domethënë. Ses ti them domethënë Edi veti Se mund këtë fminë të gjimë Po edi veti Kokra e simpatikut <laughs> Sa bukër të ka thënë dhe ty Altina Olten mos më nga Olten mos më provokohë Se i këtë zinan provokime këto uh, <clears throat> Falimderit shumë që e me dole në krakte Altin në uh, Për e dje Olten s'ka përse Mun të përse së shkokon uh, në gjokësin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Uh, do të do të pëlqejë. Provojm, provojm të të punonit 8 orë bashk. 8 orë bashk apo 10 orë veç e veç. Nevë. Dyshputja për ne këtu. <të> Altim daulto më thojnë se mësemi 1 ndër orë emision 4 orë duke u zënë. Të tetorsh, pajtohemi. Do vazhdoni parë mirë sot, ha. Pra, do doni do doni të më mirë punonit 1 tetorsh, edhe i e veten atje ke taulinën tënde, ato gaxhimichet që ka aty. <laughs> Aha. Apo apo 10 orë, ë, veç e veç. 10 orë veç e veç ose 8 orë bashk. 8 orë të durojmë. Po. 3 orë sepse do urroj dot. 3 orë se duron dot, ha? 10 orë veç e veç. 10 orë veç e veç. Po mi bëj kaq në ditë. Po mi ba duron nai, po mi thë di që duron. Nice, ky është mendimi i oltës, tani presi mendimin altinit. Unë folo për vete. Okej. 8 orë bashk. Më mirë të thotor bashkë, po. Po. Okay, shenoy, uh, më shikon? Okej, s'inor Altinia është më i prirur për për pajtim, ojta nuk nuk fal, <laughs> yeah, nuk flog, nuk fal, s'i. Atëre, më tepër secilin prej jush. Po. Do të zgjidhnin. Që të vrisnit kolegun ose kolegen, po. edhe fitonin 1 milion dollar? Po. A po? A po. Të jepni jetën tuaj për të shfutur paqen në botë. Pra, nëse Olëta vredë altinin, mm -hmm, e se citam. me, me stilë laps, ose me, me syze, me tishka që i ndohërë aty, po. Në një farë mënyre. A tere, Olëta vredë një milion dolar. Nga anë tjeder, ka dhe, ka dhe një zgjedje tjeder. Olëta mm -hmm. mund mës vrasë altinin, mund mës vredë një milion dolar. Por, mil. por, ne të, tim që lufta e tretë botërore pa afron, mm. Olëta mund të andalon të luftën e tretë botërore duke edhe njëtën e saj. Mm -hmm. Të vrasë altinin, të marës një Tani... milion dhe të futesh në luftë, A po? A mund të bëni një të... pyetje bla? Jo, mund të shtojmë diçka kësaj 1 milionë që oltami njëherë pas vrajsjes, domethënë me identitet të ri, pasaportë të re, edhe i nuk e edhe ikën po stad. Edhe kut, dhe dhe edhe kësaj domethënë mund të bëj një pyetje, domethënë që nga 1 milion dollar që fiton, po vrave shokun, i japësh 100 mijë njërit që ta ta pas demonstrata vrajsësh vetëm. Bëhet. Vrajsë me pagesë. A do të thotë që paguash një vrajs me pagesë? Shikon, ajo varet dorin nëse ti arrin të gjesh njërin me pagesë që që të dhe imani legët në basit a këtë përë në vrasit a këtë përsyrë këtë pjesë lërja që të siguro është kam halin të ndun jo halin të ndun edhe me djetë pesë më djetë e gjithë ideja lërit është të fitohat të legët kam di mjëra njëma që kam halin të ndun, sëpësen që se ti punëson një vrasës me pages pa e paguar, që sa i smerë pages në që bërën? Shepër një vrasës me pakjes, kës me pakjes. Shepër në në rëzikon, Lori. <tër> do më vrasi mua dhe do bëjt paqë pra pa, <tër> e mbotë. Pra për për për do dalë një e një. Me Lea? A i shtojë me dhe një orë nga primi moqës në ratës? A ti një milion shërë. Edhe një dysh ishe në garantina nuk do ishte kejse. Do edhe të pia të kuptan. Unë e vrasë kolegun direkta shi. Mirë, uh, atëherë më është dashur. Shikoj, do ta ndërpres. Unë do të jem jashtë. Në 9:56 minuta dhe Orgesa është duke ardhur. Unë um, uh, nuk e kuptoj se nuk djam. Atëherë. Jo, kisha më njërin aty te televizori. <laughs> kisha <Kjulia>, një <laughs> takim nesër në orën 7, nesër në orën 7. Vazdojmë me me vrasjen okay. e Alfrin dhe Olga. Super. Nau diskreditë sepse tani duhet të duhet ta ndërpresim. Okej. Jam gati. Orkesa Zaimi miqdashur vjen me music box, na vjen kish, oke. Angelipark ne cool, do të shohim nesër. Nesër nesër në shtat. Po, tani la tortura. Të gjithë bashkë. Didoi mm. këngësi zgjedori ora së sint. <laughs> Kjo i jep fund programit sotëm. Orkesa vjen me music box në 10. Ciao. Merpafshim en la fiesta te hago te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dolor seco yo mando hablando... Estimos, no sé cuánto nos destrimos a Dios otra vez otra vez puedo tener que el indiano perdone un rosal puedo pedirle al sol perderte yo sé que no sé si lo santo pero no puedo arreglar amor no solo depende del hombre sin no ninguna excusa vivo yo solo el error es aprender y sé que es tuyo mi corazón me gusta guarda todo es otro perro con ese pocino sentimos alegría No te rajes <todos>